Bé, molt bona nit, anem a donar inici d'aquesta sessió del ple de la corporació amb el primer punt de l'hora del dia que és examen i aprovació si s'escau de l'acta del ple del dia 13 de març del 2009. Hi alguna qüestió? Passa que hi ha un element nou i és que aquest informe de secretaria sobre els actes, això no s'havia produït fins ara. Per tant, nosaltres sabíem, el grup d'iniciativa pensem que hem llegit les actes i no estem molt segurs si has ja reduït moltes coses no? però mm, en aquesta sessió plenària el que farem hem vist que hi ha coses que no surten Lo que farem és que no votarem ni a favor ni al contra. ens tindrem perquè hem de, hem de revisar el disquet i tal, però a part d'això doncs bé, això potser hem de parlar de forma interna hem de parlar de forma interna perquè aquí sembla que hi ha un canvi de tendència perquè quan, quan es diu que les actes no, serà, no han de ser obligatòriament literals que el responsable de l'acte serà el secretari de la corporació bueno, eh, jo tinc els meus dubtes que sigui el responsable de les actes el secretari de la corporació tinc els meus dubtes per tant, aquí a lo millor han de parlar més pausadament en algun tipus de entrevista o comissió d'aquestes que es fan de forma interna perquè això pot crear certes polèmiques quan diu que s'ha de resumir l'acte perquè, perquè això pot crear problemes per tant, nosaltres ens abstindrem en les actes perquè no hem tingut temps de veure el disquet i, i pensem que és un element que a mi em sembla bé si sí, la llei diu que no han de ser literalment però fins a les feia i és un informe doncs que es va presentar a la comissió informativa, no veiem per la gaire, per tant ens assistirem en aquesta situació. No, com a resposta senyora Costa dir-li que el tema de les actes evidentment no, això no, no és un canvi de tendències és el que diu la llei i el que no pot ser és que les actes que cada vegada són més llargues les intervencions són més i que evidentment el que s'ha de recollir és l'essència del que s'ha parlat i en tot cas jo passaria la paraula amb el senyor secretari que és justament el responsable de, que, de donar fe del que passa en les sessions parlamentàries perquè li pugui acabar de, de reblar l'informe que ja es va presentar senyor secretari Sí, bueno eh, en principio acertadamente o también el criterio del secretario en este caso es un poco una mica la, la eficacia ¿no? Eh, no, no, no dura lo matéis un redactar un acta literal que que resumirla que resumirla y evidentemente es, es que más recursos de tens que no se pueden que no se pueden dedicar eh, a un alta a una altra una otra cosa ¿no? y en secretaría ten la gente que tenían yo como secretario responsable trato de más ma, de más lo más que pu el, el asunto en principio el acta en principio bueno unas actas pues son, se, se adaptan con más con más éxito que otras ¿no? pero en principio llevo 30 años redactando actas y, y no había preso que primer, la primera vez que nos aprodo no sé, pues, pues, quiero decir que, que, que puede pasar porque sea a veces está más acerta tienes afectado, pero que en principio en 30 años pues no, ese problema he, he tenido prácticamente todos los problemas de, de todo tipo porque 30 años pasa, pero ese es la primera más, primera vez que, que, que lo tenía, ¿no? Yo personalmente aquella, aquella, aquel que la no va a estar, yo pero es más bien se está mirando y no no leyen todo porque no no podría volver a repetir todo me sembla que, que en essència està correctament resumida Eso es. Gràcies alguna altra intervenció senyora Anna Gabriel Bona nit a tothom també la gent que ens ha escoltat a la ràdio Senyora Anna Gabriel sí, Estava dient que bona nit a tothom que nosaltres entenem perfectament l'informe de secretaria, el contingut i que, que s'hagi decidit d'alguna manera assentar un, un punt de partida a partir d'ara perquè també entenem que no cal que les actes siguin literals, també entenem la dificultat que hi ha en transcriure un acte però tot i així sí que nosaltres mantindrem la nostra opció d'abstenir-nos o no en funció del que considerem no? és dir que entenem el vostre plantejament però a partir d'aquí nosaltres també actuarem en conseqüència i, i només comentar que fins fa uns mesos se'ns enviaven justament els CDs de les gravacions dels plens i des de fa força mesos no no ens arriben, no dic que sigui qüestió de secretaria simplement ho dic perquè a vegades, com és el cas d'avui en què estem aprovant actes d'allà ja fa una mica de temps en la web no està disponible la gravació i per tant és difícil després contrastar i evidentment no tenim aquest privilegi de memòria com per saber si l'acte reflecteix o no, per tant aprofito també per demanar que, que es torni a fer com es feia fins uns mesos de fer nos arribar als CD's en tot cas li, li responc uh, el tema aquest dels TDs es va donar però en aquests moments que es pengen automàticament les actes dels de, de plenaris la gravació i es tenen dos mesos uh, en el servidor, no es poden tenir més és dir, sí que hi ha una escrit uh, petició de la CUP i no sé si s'ha respost o, o estan vist de respondre però que, que en tot cas la capacitat del servidor no dona per tenir més capacitat vol dir que en tot cas el que també per, per, per economia de, de funcionament com que ja es pengen i més a més perquè tothom hi pugui accedir doncs és fàcil de que cadascú s'ho pugui baixar de la pàgina web que estan dos mesos per poder-se tenir una altra qüestió? sí, sí que és a dir ara vols dir que a la web hi trobaríem l'acta del mes de març? Hauria la d'abril avui... i la del mes de maig. És a dir, avui aprovem, per exemple, un acte sí, del mes de maig... Sí, que va quedar sobre la taula i que, en tot cas, evidentment, quan s'ha acabat d'un plenari, al cap d'una setmana es penja, si algú té interès en poder-se la baixar, se la pot baixar en el seu propi eh, ordinador i, en tot cas, és, són dos mesos que hi podem tenir, eh? No, no em voldria allargar, simplement m'agradaria que s'entengués, per la gent que ens escolta que és que nosaltres les signem aquestes actes i per tant, com a mínim jo intento anar amb força cura amb el que signo i, i simplement volia que se'ns facilités als grups que poguessin corroborar mm, emetre un CD potser tampoc és tan complicat, el podem anar reciclant si convé, no hi ha inconvenient en aquest sentit eh, ja està Val intervenció socialista no? Sí sobre l'acte del dia 13 de març però... molt bé. per part d'Esquerra Republicana de Sí, nosaltres doncs, també volíem fer esment justament d'aquest doncs, tema i justament també perquè l'altre dia ens va arribar l'informe que molt bé ha dit abans el senyor Hinojosa d'iniciativa i també entenem que en les actes no es, no es transcriu tot literalment, però que l'essència de que, del, que del que es diu sí que ha de ser transcrita, sí que ha d'estar posada en les actes. Per tant, com que ens hem trobat ja no... Solament amb les actes de ple, sinó amb d'altres actes, d'altres comissions que hem demanat i que no se'ns transcriu l'essència del que ha sigut aquelles comissions i que les hem demanat amb tres o quatre vegades i se'ns han denegat cada vegada els comentaris que fins i tot Esquerra ha demanat que constin en acte, doncs nosaltres sí que formalitzem una queixa en aquest moment, perquè eh, el moment és l'oportú. I a més a més, també volem dir que aquest acte del dia 8 de maig, doncs ja... Mm... Eh, estem a la del 13 de març, Ai, perdó. senyora Cortés. Bé, bueno, doncs és igual, a la, la del 13, en el 8 de maig, que ja en parlarem després, doncs no les podrem votar a favor tampoc, justament per això. I a més a més he de dir que nosaltres, doncs, mm, no podem exercir el nostre dret a, fer, a tenir tot allò que com a regidors ens pertoca, i en aquest cas és de tenir unes actes ben fetes, de ple i de tot allò que sigui necessari per tant eh, la... nosaltres no podrem votar a favor de cap de les maneres, i ho dic perquè vostè, senyor alcalde i senyor secretari saben perfectament a què m'estic referint a ver, en tot cas en el acte de los plenos de las comisiones de gobierno el senyor alcalde no interviene para res jo ho dic perquè quan veure, jo he enviat... No interviene no per a... Un... No, no, no, perdoni, sisplau. Jo dic perquè justament quan he enviat una instància me l'ha respost el senyor alcauda. Per tant, m'he d'adreçar al senyor alcauda, que és el que m'ha respost la instància. Bé, per coneixement de vostè, que hauria de saber-ho després d'haver estat 4 anys d'alcaldessa i pel coneixement en general de la població del, del públic assistent i de les persones que ens estan escoltant per la ràdio, dic que evidentment la persona que fa les actes i que dona fe del que passa en les sessions de l'Ajuntament no és l'alcalde sinó que és el senyor secretari i això és el que s'ha reflectit en, en aquest informe i és el que se l'ha intentat dir Evidentment quan s'entra un escrit de petició a l'Ajuntament doncs en tot cas la resposta amb els informes pertinents de l'àrea corresponent i del sector que pugui ser el secretari de serveis tècnics o del que sigui, evidentment que respon l'alcalde però respon l'alcalde en funció del que els diferents serveis li han dit i això ho dic per, per generar el coneixement i per aclariment de la seva intervenció Perdoni un moment plau, per al·lusions, a veure sí, en sí. tinc coneixement per sí, ser alcaldessa no, no, i per d'altres no, no, perdoni sembla, sisplau, no. que ara sí, parlo però, jo sí, sí, però no sembla, per tant no. que sí que tinc coneixement d'això però també tinc coneixement de que quan un grup municipal demana que expressament una seva opinió quedi transcrita en un acte, i vostè hauria de saber també, ha d'estar de, transcrita, i per tant nosaltres ens hem trobat en algunes ocasions de que allò que hem dit que quedés transcrit en l'acte no ha quedat transcrit, i hem demanat tres vegades consecutives en les actes de seguiment del POUM ja que hi són posats, diguem-ho tot i les hem demanat quatre vegades consecutives i les actes de seguiment del POUM no reflecteixen les opinions dels grups municipals i ja demano les expressament les que van estar dites expressament per Esquerra Republicana que formessin part d'aquell acte i no hi són per tant, per molt que el senyor secretari Uh, sigui el que hi ha de valorar, ho trobo, ho trobo molt correcte però quan un grup municipal demana que allò que consti en acte ha de constar en acte de llei, eh? això és legal eh? bé, i per mama... tant el que no pot fer un acte és no transcriure literalment, ja està bé, tots ho considerem molt bé i correcte, però sí que ha de, sí que ha de transcriure l'essència i a vegades ens descuidem allò que no ens interessa que ens haguem de descuidar que és el que ha passat amb aquest acte Eh? que ens hem descuidat aquelles coses que a l'equip de govern no li interessa que ens descuidem. Dit això, no intervindré més. Gràcies. Bé, doncs jo sí, per aclarir el que vostè acaba de dir, evidentment, torno a reiterar que qui formalitza l'acte de, de les sessions que es fan en aquest Ajuntament és el senyor secretari, que l'alcalde i l'equip de govern no intervé en absolut en el que es posa o es deixa de posar, i evidentment nosaltres tenim plena confiança amb, amb, amb la redacció i les persones que ho fan, i que en tot cas, torno a insistir que, que nosaltres no diem el que interessa o no interessa que es posi, en tot cas, la persona que formalitza l'acte recull i entenent amb això, doncs és el que es formalitza l'acte recollint el sentit generalitzat del que eh, s'ha tractat en la sessió corresponent I Puc fer una pregunta legal al secretari? Sí, sí, fàcil sí, Senyor esclar. secretari, quan un grup municipal demana que una seva opinió quedi transcrita en un acte, hi ha de constar? Sí o no? En las actas, en las actas de comisión de gobierno, de junta de gobierno no, no. Que queda en un acta de trabajo entiendo no, cuando además se había decidido que, que el acta que iba a consistir el acta, porque es que se estableció que el acta de aquellas comisiones de trabajo consistiría en que quedara definida la postura de cada grupo, porque es que si no, tampoco a ver, tampoco era, era, un traba, era mucho más inmenso el trabajo de hacer, el acta que el trabajo de controlar el tema, y en las, en las actas de pleno, de comisiones de gobierno y de y como eso, sí que costa li torno a fer la pregunta quan un grup municipal demana que una, que una seva opinió consti en acte hi ha de constar senyor secretari legalment? en las actas de los oficials oficiales sí. en las órganos que no són oficiales entiendo que no tiene por qué bé, doncs, la doncs ja ha... bé, doncs entiendo doncs, que sí doncs ha eh, votat suficientment l'acte del ple del dia 13 de març del 2009, procediríem a la votació vots a favor vots en contra abstencions ens doncs queda aprovat per 6 vots a favor 4 eh, en contra d'Esquerra Republicana de Catalunya i 3 abstencions una del PSC, una de la CUP i una d'Iniciativa per Catalunya i passem al següent punt de l'ordre del dia que és examen i aprovació si s'escau de l'acte del ple del dia 8 de maig de 2009 alguna qüestió? senyora Jossa? senyora Ana Gabriel? Sí. senyora Manoli? senyora Cortés? no ne no direm res perquè no cal molt bé, doncs procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat per 7 vots a favor, 4 en contra d'Esquerra Republicana de Catalunya i dues abstencions d'Iniciativa per Catalunya i una de la CUP. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança número 20 reguladora de la taxa de les prestacions dels serveis d'ensenyament especials en establiments municipals. Senyor secretari. el test reforç de la llei reguladora d'hiçendres locals aprovat pel, pel reial decret Le legislatiu 2.2004 de 5 de març estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l'aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributos locals quan es modifiquen les ordenances fiscals els acords de modificació hauran de contenir la nova redació de prefectes afectados verificat que, en relació a la tasa per la prestació de serveis d'ensenyament especials en establiments municipals, l'importe de la recaptación estimada no estcedeix en el seu conjunt del cost previsible del servei o actividad que es, es prestarà, conforme el que preeu l'article 24.2 del test reforç de la llei reguladora de'endas locales vista la memoria de la Alcaldía los informes de la Secretaría y la Intervención, la Comisión Informativa de Hicienda, Gobernación y Región Interior propone al ple la adopción de los següents acords aprobar provisionalmente la modificación de, de la ordenanza Fiscal Número 20 reguladora de la tasa por la prestación del los de enseñamientos especiales en establecimientos municipales y ese Se, pues, se expuso a, la, la, a continuación el texto íntegro de la tasa según exposar al público en el toler de anuncios del ayuntamiento la anterior acord provisional así con el test complet de la ordenanza fiscal modificado durante el término de 30 días hábiles contados desde el día según a de la publicación del anuncio y de exposición en el boletín oficial de la provincia durante el periodo de exposición pública de la ordenanza fiscal los que tengan un interés directo o resulten afectados en els termes previstos a l'article 18 del text de de la llei reguladora d'incendres locals, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimen oportunes. Trascorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. Senyor Soldani. Sí, bona nit. Uh, en aquest punt d'ordre del dia el que portem a provar són dos, dos tipus de de quotes, una de les de l'escola de música i no de les dels cursos de català especialment en la, en la de l'escola de música és quan doncs, hi ha algunes, algunes variacions més substancials i m'agradaria doncs, també començar informant que la, la persona que en els darrers 10 anys ha anat doncs, tirant endavant la tasca de direcció de l'escola la senyora Ana Sala ens va mostrar doncs, ja, fa, ja fa mesos de partir del setembre deixar la, la tasca de directora i seguir doncs, com, a, com a professora però diguem-ne deixant les tasques de, de direcció que ha exercit en els, en els darrers 10 anys i m'agradaria doncs, també que constés en acte la felicitació per la tasca realitzada durant aquests anys i la, la feina que ha portat al capdavant de l'escola de música i això comporta doncs, que també doncs, entri un nou, un nou equip directiu que estarà encapçalat per la Ruth Matamala que doncs, també aporta ja molts anys aquí la, a la nostra escola i que ha estat exercint de cap d'estudis en, en els últims temps aquesta, aquesta persona nova que encapçalarà l'escola de música a ens ha presentat un projecte un projecte pedagògic i també doncs eh, parlant eh, juntament amb, amb nosaltres, doncs, hem, hem intentat que aquest projecte pedagògic vagi lligat també a veure la dreta econòmica que tenim a l'escola de música per tal d'anar equiparant l'estàndard que seria que seria doncs, que l'escola de música fos finançada amb un 33% per part de l'administració de la Generalitat un 33% per part de l'Ajuntament i un 33% per part dels, de les persones usuàries de, de l'escola de música en aquest en aquest 30% de, de cada administració hi ha diferents nivells perquè hi ha la part eh, obligatòria que, obligatòria, no?, que està subvençada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i hi ha una altra part doncs que no reben eh, subvenció i el tall és en els 18 anys. Eh, en aquest sentit les diferències són, són importants de les aportacions que fa l'Ajuntament en aquest cas en els diferents nivells i es, proposat, han proposat també doncs, eh, fer un reajustament pedagògic i un reajustament de quotes que va lligat en aquest, en aquest projecte i la proposta que portem, a, que portem a aprovació bàsicament comporta que en els nivells, en els nivells eh, infantils els preus eh, sí que s'incrementen sí però hi ha, una, hi ha un reajust i la, els augments que, que es proposen no són, no són grans, sí que ho són en, en alguns casos de principalment d'adults que són quan la gent fa només un instrument que van a l'escola de música a fer un sol instrument i per tant és un professor per un, per un alumne i en aquests casos sí que hi ha un, un augment més gran a banda d'això podríem explicar que també es redueix, es redueix un curs la, la formació perquè es pugui adaptar a, a plans d'estudi homologats en altres, en altres centres i el, el que portem en aquest en aquesta proposta d'augment de, de quotes, en el, en el final, ferent una projecció del què s'està ingressant en aquests moments, amb el què s'aniria a ingressar si la gent es mantingués igual i, el, i les assignaturs funciona també les mateixes, diguem el que passaria a les quotes d'aquest any amb, les, amb aquestes noves, eh, sí que representa un increment d'ingrés de, doblant del 13tze cent i eh, Això marca doncs, també una, una tendència a anar equiparant. Els, els percentatges que deiem abans. Ara bé doncs, eh, també si es veu i s'analitz doncs, el, els increments doncs es veu aquí que afecta més en els que deia abans que són la gent, els adults que van a l'escola i els, i alguns pacs de gent de gent gran. Di també que en aquest, aquest de proposta tan pedagògica com, com econòmica ha estat, eh, va estar exposada en el seu moment en el claustre de professors i va ser aprovada també pel, pel Consell Escolar Municipal en el qual doncs, hi ha tots els, totes les parts eh, interessades i se'n va, se va poder parlar intentar doncs, que amb, eh, amb aquesta forma pedagògica que incorporen que premia les classes col·lectives també doncs, es pugui donar cabuda al màxim nombre d'alumnes a l'escola de música perquè doncs, en els darrers anys han anat augmentant molt el nombre de gent que està a l'escola de música considerem que encara seria bo que pogués augmentar més i que hi hagués més gent que pogués aprendre, aprendre música però clar, també les dimensions són les que són i amb el projecte pedagògic que presenten doncs, es pot també donar resposta a un nombre més gran, més gran de persones amb el mateix nombre de professors i manifestar també doncs, que en el, a partir del setembre l'escola de música ha entrat també a dintre del programa d'ajuda a les famílies per a activitats extraescolars que principalment eren les esportives en el curs anterior i que en aquest any s'inclou també l'escola de música perquè al doncs, màxim nombre de gent possible es pugui plantejar l'opció que els, els seus fills puguin anar a l'escola de música i que el tema econòmic no sigui, no sigui un problema en aquest cas. Uh, bé, en resum uh, més, és això i si hi ha alguna qüestió uh, respondrem i esperàvem molt vot favorable de la resta dels grups, gràcies senyor Quadros sí, hola, molt bona nit uh, referent el que són el tema de l'ordenança el que són els cursos de català uh, s'ha optat des de des de l'equip de govern agafar i mantindre tots els preus igual excepte el del nivell D que s'ha augmentat 10 euros que és el que s'ha considerat com que és només en àmbit professional de cara per millorar dins el que és l'administració i per generar punts per cara millorar dins, dins a, a llocs públics eh, és l'únic que s'ha augmentat i tots els altres s'han mantingut igual la intenció era promoure el català... i que no fos un, un entrebanc... a augmentar els preus... i que la gent, podríem dir el del poble... que no pogués fer cursos... i que aquesta és la nostra intenció. Gràcies. Bona intervenció, senyora Jossa. Sí? Endavant. Aviam, a mi em sembla... la reunió que vam tenir... la comissió informativa... l'escola de música em sembla que... la gent que treballa, els mestres i tal... Pel, pel coneixement que jo tinc del tracte que hem tingut amb ells crec que tenen un ànima de, de voluntat d'ensenyar de de, música i, i són gent molt dedicada i tal el tema que jo veig és que bueno, això és un tema que ja va sortir a la comissió informativa per part d'iniciativa nosaltres donarem suport a l'escola de música i a la tasca pedagògica que fan els professors i que fan la els pares i els alumnes no voldria ara aquí marcar cap història però per part d'iniciativa hem fet alguna vegada li, li hem aconseguit inclús alguna subvenció a l'escola de música per tant el que sí seria bo és que l'escola de música, que ja que és municipal que poguéssim arribar a aquest concepte que escola de música per tothom aviam D'alguna manera l'escola de música surt de... Esteu que una part són de 33% de subvenció municipal o, o hi, ha, hi ha altres tipus de subvencions. I, i esclar, l'Ajuntament paga uns, uns cèntims per fer música, lo qual surt de, de cèntims dels ciutadans i les ciutadanes del poble i tots els ciutadans i ciutadanes del poble que estan en aquest poble, si són 7.000 i escaig de mitjans tots paguem impostos i tots paguem a l'Ajuntament De jo el que veig que aquesta escola de música eh, s'hauria de fer un esforç tant pel part dels mestres per, per part de l'associació de, de pares de, dels alumnes i per part de l'Ajuntament perquè tothom pogués tenir accés i buscar fórmules no tant com el diu el senyor David Saldoni que Bueno, que ara es farà això que són coses molt puntuals perquè la veritat queda bé eh, quan un grup polític està governant pues, fer un programa i aquí tindreu unes ajudes pels nens perquè puguin aprendre música no, sinó fer, fer un tipus de, de, de projecte o de programa que encara que els professors tinguessin de, de fer un esforç pues, que cap nen de que tingués la possibilitat de que l'interessés li la música que no es quedés fora d'aquesta escola vull dir Sabem que en aquests moments de crisi doncs, potser hi ha famílies que no arriben a poder pagar una escola de música perquè això és molt discutible jo no vull dir que es faci beneficència o tracta de favor però sí que és veritat que també hi ha nou vinguts gent que ve de fora per tant això es pot promocionar també a través de la música doncs, fer un dia una festa multicultural on vinguin músiques del, del Magreb o vinguin músiques dels països de l'est o que vinguin músiques d'altres països i la música és un element que també es podria aprofitar molt bé per l'intercanvi social i per la integració eh? i a partir d'aquí això, clar, no es tracta de fer un pasquí que donaré o no sé què o que els serveis socials pagaran a un nen si no té diners, no, es tracta de fer un projecte el projecte l'ha de fer s'ha de fer a nivell municipal en contacte amb els professors i amb els pares i que l'escola de música sigui una escola de música del municipi, del poble que sigui popular en aquests moments jo crec pues que bueno, la gent més que té un poder aquí, si tio, més alt millor pues són la gent que porten uns nens a l'escola de música i és normal eh, però hi ha gent que pot quedar al marge d'aquesta situació per tant, això s'hauria de... l'any passat ja vam parlat d'aquest tema eh? que consti que ja hem parlat d'aquest tema i a la comissió informativa inclús al ple part dels, del, dels grups municipals va sortir aquest tema i a, a nosaltres al grup d'iniciativa pues, es preocupa pues, que, bueno, que que seria bo tenir en compte això jo no em ficaré ara en preus i, i tot això sí que ens consta també que, que la directora tenia aquesta inquietud d'arribar al màxim de gent possible al màxim de nens sobretot una edat més de més petits que ningú pogués queda exclòs de l'ensenyament musical sabem que, que, bueno, que l'ensenyament musical a altres països millor forma part de l'educació primària aquí pues, encara no estem en aquest nivell i bueno, dit això no em vull llargar més i bueno donarem, nosaltres aprovarem les ordenances Gràcies, alguna intervenció per part de la CUP, senyora Ana Gabriel? O sigui, amb qualsevol servei de l'Ajuntament i que a més a més s'adreça doncs, a tants usuaris que té un col·lectiu de, de treballadors important i això a més de 200 persones matriculades doncs evidentment eh, comporta un esforç gestionar-lo i jo m'agradaria fer una mica de memòria de quan es crea l'escola de música i en quins anys es crea, amb quins mitjans, amb eh, quin grup polític al capdavant en aquell moment i, i segurament és gent que es crei això que Sallet mereixia una escola de música uh, per tots i totes jo també he de dir que durant les quatre legislatures de Convergència jo crec que l'escola de música va, va canviar una mica el seu taranà, va passar a ser una escola de música doncs, que primava una mica més la façana amb un edifici bonic però que ja va néixer poc funcional perquè ja ens ha quedat petit hores d'ara, perquè vam haver d'arranjar l'auditori i perquè va néixer amb deficiències que no estètiques que les, que complia tots els requisits estètics però sí funcionals i també i també amb la gestió interna doncs, teníem una escola de música que pretenia ser doncs, de referència a la comarca però en canvi teníem un món bon gruix dels professors sense contractar la CUP només va estar 9 mesos al capdavant de l'escola de música per tant doncs, vam tenir 9 mesos per endreçar algunes coses que creiem que eren importants però evidentment no ho vam poder fer tot i la renovació pedagògica entenc que va quedar pendent m'agrada que avancem en aquest terreny penso que, que mai és tard per reprendre el bon camí de les coses i per tant m'agrada que Convergència es preocupi doncs, que les persones que no tenen recursos puguin accedir a l'escola i m'agrada que acceptin la proposta pedagògica que fa l'equip directiu però també m'agradaria que no desendrecéssim el que ja estava endreçat i també m'agradaria que no haguéssim de dir que un membre de l'equip directiu està treballant sense contracte des del setembre del 2007 és a l'Ajuntament de Sallent té un membre de l'Escola de Música que forma part de l'equip directiu que és corresponsable del que avui estem discutint que està treballant sense contracte és dir, això a dia d'avui, ja no, és que això ja no hauria de formar part de la quotidianitat d'un Ajuntament ja no hauríem d'estar debatent per tant, a darrere les paraules del senyor Saldoni que com sempre, doncs són molt correctes i molt dolces hi ha una realitat que no és tan dolça i que desgraciadament no és tan correcta les ordenances nosaltres les aprovarem tot i que evidentment podríem matisar algunes qüestions, però que són molt de detall i les aprovarem sobretot perquè hi ha una feina importantíssima eh, que han fet persones aquí darrere però entenem que hem de veure tota la feina que falta per fer l'escola de música que és important i entenem que, que no podem retrocedir en els avanços que s'havien fet fins ara Alguna intervenció? El grup socialista, senyor Manol Bens Bé, bueno, mm, no sé podria repetir moltes coses que dit i potser no cal repetir-les, no? des del grup socialista doncs agraïm l'esforç que fa tant la directora com la cap d'estudis de l'escola de música doncs, per posar una mica al dia el pla d'estudis per millorar-lo perquè sigui més atractiu pels infants i no pleguin i no marxin que sembla que n'hi ha que es cansen i potser doncs, la renovació sempre és positiva perquè millora, canviar per millorar va bé no? hem d'esperar que sigui per millorar però bueno, serà el primer any que es posarà en dansa aquest nou pla d'estudis de totes maneres jo voldria fer més referència al tema econòmic ja que podem tocar més per professió clar, si mirem una mica el que ha dit el senyor Saldoni del 33, 33 33, que el 33% serien les quotes dels pares el 33% hauria de pagar la Generalitat i el 33% hauria de pagar l'Ajuntament de Sallent doncs pues aquí Sallent això està molt lluny de la realitat vull dir, no, no, no hi arribem no? vull dir, aquí tenim un 25% que paguen els pares un 58% que paga l'Ajuntament i un 17% que paga la Generalitat. Jo crec que això és fruit potser d'algun error que tenim dintre de l'escola de música i d'interpretació de lo que són cost, parlant de cost. Cost, eh? Vull dir, llavors, jo crec que l'estudi econòmic que que l'haurien de fer des de l'Ajuntament i no l'haurien de fer des de l'Escola de Música perquè recordem que tots aquests preus ens els han dit la directora de l'Escola de Música i potser crec que aquí l'Ajuntament hauria de dir la seva també, no sé si li ha dit o no li ha dit perquè tot això ens ho va exposar la directora de la Ruth Matamala no? llavors demanaria que a l'hora de fer l'estudi econòmic que té que fer l'Ajuntament doncs seguies capaç de desglosar una mica amb un sistema que es diu ABC en aquest cas seria A i B que és el que també ha dit el senyor Saldoni a, fins a l'obligatorietat, que és els 18 anys i el B, que no en tindríem poder més, doncs que són els adults o la gent que li agrada estudiar música i que té tot el dret, però que té un cos. No? I una mica separar aquests costos sabríem si realment estem ajustats. No hi ha el preu, la tarifa que hem de pagar, sinó poder a tota l'estructura que té un departament i l'altre. Perquè està estem parlant que no hi ha espai. Clar, que no hi hagi espai pels als que no tenen 18 anys, els més petits de 18 anys no pot ser, és impensable això, llavors hauríem de reflexionar una mica quins espais tenim com els distribuïm, quins costos tenim i quins com els distribuïm, ja ho vam repetir l'any passat i veig que això no ho tenim jo ho he mirat a l'estudi econòmic i no havia, segueix estant tot en un cul de sac i allà ho traiem tot i veiem el que val el que ens cobrem, el que ens paga la Generalitat que, que ve després, que són 82.000 euros i el que hi fica l'Ajuntament Llavors, evidentment, eh, hi ha d'haver música per tothom, nosaltres som els primers que la volem, però música per tothom fins a cert punt. Llavors, segur que fins als 18 anys, que és l'ensenyant s'oblitori, hi ha d'haver música per tothom i totes les màximes facilitats i després ens han de rumiar i hem de veure eh, si el prestigi que tenim el que és donat. Suposo que és a la qualitat dels professors, perquè tenim professors de molta qualitat, però han de veure què més fa que tinguem aquest dèficit que jo crec que s'hauria de solucionar. Nosaltres, evidentment, aprovarem aquestes ordenances perquè creiem que s'hi ha treballat i s'hi ha fet una bona feina, però demanaria a l'Ajuntament més esforç per clarificar una mica on estan els costos i què s'hi pot fer, com hi podem treballar i l'objectiu que tenim poder podria 3, 4, 5 anys per disminuir aquests dèficits no? que no els veiem per allò. Alguna intervenció per part d'Esquerra Republicana, senyora Cortés? Sí, bé, no tornaré a repetir el que la senyora Ana Gabriela ha dit abans que ha fet una mica història del que ha sigut aquesta escola de música però sí que hem de dir que, a veure, estem arrossegant estem a l'any 2009 i estem arrossegant uns anys, molts anys d'una gestió que no estava prou acurada per no dir-ne mala gestió a l'escola de música que podríem dir mala gestió a l'escola de música Recordo a l'anterior legislatura quan vam tenir molts problemes per poder endreçar justament tot això i, i principalment el tema de les contractacions del professorat i de les nòmines del professorat. Vam, vam trobar-nos aquí de mestres que cobraven en negre una infinitat i una eternitat. Bé, vam procurar fer un, una programació, un planning perquè tot això quedés d'una vegada per totes solventat. I ha arribat el 2009 i tornem a tenir una altra persona que ha de formar part de l'equip directiu que, continua, que, que està des del 2007 cobrant amb negre. I això nosaltres no ho podem consentir perquè no es pot consentir en una administració. És a dir, volem rentar la cara d'unes coses que, i ens en queden d'altres que, que, no, que no les fem bé no les fem bé quan es tenia ja l'oportunitat posada sobre la taula i endreçada i l'equip de govern actual no ha seguit les directrius, no ha seguit el programa no ha seguit la planificació que s'havia portat a terme el nostre vot evidentment que serà afirmatiu, només faltaria però sí, i, i sabem també que l'escola de música té dèficit, continuarà tenint dèficit i sabem que doncs els serveis que dona l'Ajuntament doncs, són deficitaris, no aquest Ajuntament, sinó tots, evidentment que sí, perquè és un servei públic, però sí que hem d'anar-lo adequant. El que ens suposarà això serà uns 12.000 euros l'any, entre 12 i 15.000 euros l'any, que bé, no sé si ho heu comptat no sé si ho, teniu, si, ho teniu, si ho teniu en compte, però la contractació si és que la penseu fer d'aquesta persona eh, contractada legalment ja s'emportarà tot, aquest, tot aquests 12.000 euros de benefici no de benefici, no de puja eh, que, que portaran bé, sabem també que no es poden apujar els preus en, en un moment determinat tot de cop, però també recordo que en èpoques de convergència les quotes pujaven cada dos anys i pràcticament gens, com també vam estar set anys sense pujar l'aigua de Sallent doncs això eh, eren aquelles coses que queden molt bé de cara pu no pugem quotes, queda fantàstic queda molt bé, l'escola de música en aquest cas doncs cobra el mateix aquest any que l'any passat, però arriba un punt que això és insostenible totalment, i ha arribat el punt i s'ha de fer plantejos nous, com els que ens vam fer en l'anterior legislatura i se n'hauran de tornar a fer i la nostra sorpresa és doncs, bueno, que aquests números justament han, han hagut d'estar la directora de l'escola de música futura i suposo que l'actual també i tot l'equip directiu de l'escola de música els qui hagin intervingut i els que hagin intercedit i els que hagin batallat perquè tot això fos, fos factible ens, ens en alegrem molt perquè veiem doncs, que l'activitat i la dinàmica per part de l'equip directiu i per part dels mestres de l'escola de música està engegada i crec que és bo per i voldríem doncs que l'equip de govern d'aquest ajuntament doncs, també engegués un altre tipus de dinàmica i un altre tipus de polítiques que anessin adreçades a la població per beneficiar-la i també per gestionar bé els recursos d'aquest poble Senyor Soldani Bé uh, Respecte al que ha conegut el senyor, senyor Hinojós, també hem hem parlar, jo crec que era l'escola de música per tothom, jo crec que va quedar, va quedar clar en, el, en la Comissió Informativa l'explicació en la qual aquest era un dels principals objectius que, que teníem i en el qual ens doncs, alegram que fos compartit per la majoria de regidors, però no dir tots, d'aquest Ajuntament perquè doncs, si no considerem que s'ha de, de fer un esforç d'obertura s'ha de fer un esforç perquè hi hagi gent que no s'ha planejat mai estudiar música que ho faci i en aquest, i en aquest sentit estem treballant i intentem doncs, fer-hi fer alguns passos Uh, la directora va manifestar també doncs, la voluntat del claustre de fer l'esforç de fer obertura cap a la població perquè doncs, això uh, des de l'Ajuntament ho podem demanar i ho hem de fomentar però també en aquest cas necessitem una predisposició per part del, del professorat perquè això doncs implica que siguin doncs, festius que siguin caps de setmana que s'han de fer doncs, a vegades accions a la, accions a la població Uh, per intentar fer això, ja aquest any ja han fet un primer, un primer pas que ha sigut també, doncs, fomant, bueno, fer, fomantar, no, fer unes, unes audicions pels nens més petits de les escoles, que hi han anat doncs, tant els de... els dos de d'escoles que estan aquí en el, en el municipi, han fet uh, han fet audicions a l'escola de música en els dematins, tant a l'escola Tornemà com a l'escola Badruna uh, a l'escola de música, el de matí han anat dos dies ara en el darrer, en el darrer mes per poder, doncs, uh, sensibilitzar els nens a veure doncs, que se'ls pugui despertar alguna cosa que potser doncs, no, no tenen o no, no suplantegen. en aquest cas també hi vam manifestar la, la comissió informativa que doncs, eh, dintre del pla de treball de l'educadora social de, Sallín, que està treballant doncs, també té una de les directrius és eh, tindre present l'escola de música com un dels recursos a poder, a poder aprofitar i eh, dir doncs, que el cas del, de les ajudes sí que, sí que ho considerem com a, com a molt favorable perquè doncs, eh, hi ha gent doncs, que igual no, no s'ho plantejaria doncs, i si pots tindre una, una ajuda important per poder doncs, eh, anar-hi no és una cosa de, cal, de cara a la galeria perquè si vostè veu ni els cartells ni la difusió que s'ha fet tampoc no és una cosa això sinó que és la feina del dia a dia que estan fent eh, que estan fent aquí baix per poder-ho poder donar a conèixer que s'ha fet des de les escoles per poder-ho transmetre a les famílies en aquest cas per l'estiu i tornarem a fer el setembre per les escoles extraescolars per tant sí que creiem que és un, un dels PACs importants Hi n'hi ha un altre que és que hi hem començat a treballar aquest any es fa un taller d'estiu a l'escola de música que creiem que serà, que serà important estem, estem mirant de poder introduir a dintre dels, dels casals d'estiu que es fan des de l'Ajuntament introduir-hi elements relacionats amb l'escola de música que l'escola de música pugui oferir algun doncs, dels, dels moments dels matins els nens estan fent casals, casals d'estiu municipals, doncs fomentar que vagin a l'escola de música i que tinguin algun contacte amb la música i això ja en, aquesta, en aquest any no hi hem arribat del tot a temps però sí que ens agradaria que cada any que ve sobretot en el mes de juliol hi hagués una activitat a l'escola de música que no fos tan reclada com fer una, una formació sinó que siguin pinzellades que doncs eh, nens i, i joves poguessin, poguessin anar-hi són les coses que tenim, eh, que tenim en ment per poder anar fent aquesta, aquesta obertura de cada tothom en eh, referència al que deia la senyora, la senyora Gabriela i sí que és bo, bo fer història també doncs, el regidor que va, que va fundar l'escola de música, era un regidor de Convergència eren Josep Pàbregas i Capell que va impulsar la, la creació de l'escola de música en la, en la primera legislatura però, però bé s'ha continuat fent, els moments han sigut diferents i segurament doncs, cada persona que ho ha anat impulsant ho ha anat fent de la, de la millor manera que ha cregut nosaltres en aquest moment ho estem fent de la manera que considerem més oportuna i ens alegrem que com tinguem algun objectiu que puguem compartir tots plegats com sigui aquest de, de fer-la al màxim d'oberta a més gent i sí que és cert doncs, que hi ha una persona o un professor que feia 4 hores 4 hores mensuals quatre hores mensuals eh, que no, no estava contractada i en el proper ple portarem eh, a aprovació la creació d'una nova plaça perquè tampoc no, no hi havia cap plaça que estigués vacant per poder-la poder contractar i portarem la creació d'una nova plaça eh, per, aquesta, per aquesta persona amb les hores que requerirà segons el pla que, que havien signat en l'anterior mandat de, de repartiments d'hores i que la senyora Cortés em sembla que ja ha fet hi ha fet esment i que s'està complint eh, fins al moment tots els passos que havien marcats de, de repartiments horaris entre doncs, eh, de donar classes de preparació i d'hores de preparació externes al, externes al centre i els increments salarials que hi havien, hi havien pactat s'han anat complint fins al moment i eh, el, el, el senyor Ganalbé ens ha comentat el tema, el tema econòmic i, i sí que m'agradaria comentar-li de que m'agraeixo la seva aportació perquè també estem treballant en aquest sentit i fins tot ara ens hem marcat uns petits objectius que seran a nivell anual. Aquest any amb aquestes quotes aconseguim aquest, eh, aquest increment d'ingressos, que nosaltres esperem que amb la política de classes de classes globals o de classes, diguem-ne, col·lectives, el, el diferent ja sigui més important, perquè, doncs, eh, es poden agafar més nanos i llavors no és això d'un professor, un alumne, que és quan et queda molt encursetat i, per tant, que esperem que l'increment d'ingressos estigui per sobre de la xifra que exposava la senyora Cortès. i hem fet, un, de moment, una petita previsió a tres anys per mirar d'anar nivellant aquests, eh, aquests percentatges perquè en aquests moments, en alguns, en alguns àmbits d'edat, l'aportació de l'Ajuntament supera el 50% i per tant eh, ens hem fet un planning a tres anys vista per poder anar equiparant aquests, aquests percentatges i poder-ho, doncs, anar-hi anar donant forma. Creiem que avui fem un, fem un primer pas important i esperem doncs, que puguem anar veient els resultats anuals, tal com hem que també amb, el, amb la gent que passarà a formar part del, del nou equip directiu, que en aquests moments encara no ho són, i els quals els agraïm molt la feina que estan fent, perquè, diguem-ne, és una feina de preparació, però encara no estan exercint, diguem-ne, la direcció com a tal, perquè el curs ha acabat ara, i per tant l'Anna la, Sala deixa les seves funcions en, en aquest moment. Uh, totalment d'acord amb el tema de que sobretot fins als 18 anys és a hem de desmarçar el màxim d'esforços i a partir dels 18 anys hem de procurar doncs, que l'aportació municipal uh, sigui inferior i que si n hem de portar més, sigui amb els, amb els més petits i no amb els, i no amb els més grans. i uh, la planificació que comentava la senyora Cortès que s'havia signat, doncs, uh, l'hem anat complint fins al moment, tot i que tampoc no era eh, cap acord, diguem-ne, que estigués ratificat sinó sinó un acord signat amb el professorat. i eh, no sé si s'apujaven cada dos anys o cada, quina política de, de puges hi havia eh, en, altres, en altres moments però sí que en aquests moments doncs, la, la filosofia i la guia que tenim a, a davant nostra és aquesta que hem exposat i que esperem doncs, poder-la poder seguir i que al final, final de curs puguem començar a veure resultats i esperem que al final de l'altre curs encara siguin més, siguin més notoris i gràcies pel suport Alguna altra intervenció? Senyora Eljosa Senyora Ana Gabriel Sí, m'agradaria tornar ni que sigui per un momentet a la primera legislatura independentment del partit polític de que fos el regidor en aquell, en aquell moment portés l'àrea eh, sí que en aquell moment com vosaltres sabeu hi havia un ajuntament de concentració, diguem-ho així eh? i amb una voluntat molt diferent de la que imperen els nostres dies eh? entre d'altres amb regidors que feien la seva feina sense cobrar ni un sol cèntim per fer-la uh, també dir-li que no estic d'acord en que tots els regidors que han passat per l'àrea han fet la feina de la millor manera que, que han cregut és a dir, potser no totes les persones sovint estem preparades per, per fer totes les tasques que se'ns encomanen i potser a vegades el nostre pas per algunes àrees doncs no és del tot encertat jo penso que a l'escola de música li ha passat això que en alguns moments ha tingut al capdavant durant massa temps persones que no tenien la preparació eh, com per entomar una, una qüestió d'aquesta envergadura que com ja he dit doncs, estem parlant de molts nens de molt professorat, d'una tasca docent que és molt important i per tant doncs penso que, que hem heredat una escola per que hi han passat persones que jo crec que no eren les més apropiades, això ja està fet, no passa res però simplement volia matisar i, i pel que fa a la professora que, que vostès diuen que properament doncs, passarem la, la modificació de la plantilla per ple uh, la contractació d'aquesta professora era una condició del nou equip directiu m'agradaria eh? no que eh, no s'entenguessin les coses és dir, no és veritat que des del mes de setembre hi ha una persona que només li hem deixat de contractar per 4 hores al mes és a dir, amb aquesta professora li portem ja pagats molts diners de forma absolutament, no sé si il·legal, però al·legal segur. És a dir, sense cap tipus de contracte, no està donada d'alta, és a dir, una situació absolutament irregular, per suposat, de dintre de l'administració. I la condició que va posar l'equip directiu nou per prendre el relleu va ser que aquesta professora se la contractés. El que a mi em sorprèn és que l'equip de govern adoptés el compromís de que així seria, quan és una cosa que ha de passar per ple i que ja veurem si té el suport. A no sé que s'hagi pactat i ja amb algú, cosa que desconec, eh? però, però vaja en principi em sorprèn com es van adquirint compromisos de davant de la gent eh, quan el compromís es podrà adquirir quan la modificació estigui aprovada pel plenari i quan s'hagi exposat al públic i quan es pugui procedir a la contractació de manera que no hem fet les coses del tot ben fetes, no passa res eh? tots ens equivoquem, però està bé que reconeguem que, que aquí ens hem passat una mica de la ratlla i que com que hem arribat a un punt en què l'equip directiu ha dit o això o pleguem, doncs ara els i hem de fer cas amb tot el que ens diuen eh? però estem fent una mica això estem forçats perquè hem apretat massa la màquina i perquè hem arribat un punt en què la gent s'ha plantat i amb tota la raó del món eh? però una mica i ha això a darrere també eh? i a més a més perquè teniu una gran sort que és que quan porteu la modificació de la plantilla a d'aprovació, l'oposició, no farem política amb això Pensarem amb l'escola de música, pensarem amb la necessitat que un treballador de l'Ajuntament estigui correctament contractat i l'aprovarem. això és una sort, cosa que no passava l'anterior legislatura, quan totes les modificacions de plantilla, independentment que fossin de professors de l'escola de música o de treballadores familiars, eren rebutjades sistemàticament. Això no passarà perquè hi ha persones que tenim més l'esprit segurament, del que imparava les primeres legislatures, que no pas el que hem viscut en, en les 16 que hi ha hagut entremig. Una intervenció, senyor Manal Véns? Bueno, dic que manalero doncs, que tingueu aquesta previsió de 3 anys no? i, i bueno, seria vos saber aviam què voleu fer-hi, no? però bueno, és una responsabilitat vostra i endavant amb aquest tema Quan has dit que, que alguna superava l'oportació de l'Ajuntament més del 50%, jo diria que totes eh? perquè si la mitja estic parlant de cost supera és el 58%, n'hi ha que han de ser el 60% i el 65% no és per concretar això vull dir. ja està, pensant que això té un pressupost d'uns 500.000 euros, l'Escola de Música no estem parlant de 50.000 ni de 40.000 llavors és una cosa que jo crec que com tot, com tot l'Ajuntament evidentment i tot el que passa i tots els serveis s'han de gestionar i per gestionar s'han de posar esforços evidentment i s'han de posar jo diria que bàsicament sabia quin és l'objectiu que tenim i com hi volem arribar, no? que és lo necessari i que si esteu treballant doncs endavant i, i que arribem a tots a bon port perquè això implica tothom una altra intervenció, senyora Cortés no, nosaltres ja no intervindrem més només dir el al senyor Hinojo que crec que en un moment determinat ha dit que eh, a primària no, donà, no era obligatòria no sé si ho he entès bé eh? la música sí que és obligatòria eh? actualment per llei ja és obligatori ben això senyor Soldani ja s'entès i el matís també Senyor Saldani. Bé, només doncs manifestar jo que, clar, òbviament nosaltres el, el compromís que podem adquirir amb l'equip directiu era portar-ho al plenari. No podem, no podem garantir l'aprovació la, si no, sí que el portar al plenari i si, també si no em falla la memòria, amb eh, les regularitzacions de les places de l'escola de música, com que ens hi haguem votar-hi a favor en l'anterior legislatura i que això no vol dir, diguem-ne, que amb altres això no hi estiguéssim no hi d'acord però em sembla recordar que en aquestes sí que era així. i esperem que l'any que ve puguem... tornem a parlar de les quotes de l'escola de música que serà una cosa que anualment, anualment s'ha d'anar repetint puguem, puguem parlar doncs, de que s'han assolit la primera part d'aquests objectius i sí que, sí que hi ha la part dels més petits que l'aportació està per sobre del 50% però es dispara amb els que, amb els que no s'hauria de disparar Bé, de debatut suficientment eh, procediríem a la votació vots a favor vots en contra, cap abstenció queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'ordre del dia que és donar compte de la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2008 senyor secretari Si sí, vist l'article 191 del test reforç de la llei reguladora de locals on s'estableix que l'aprovació de la liquidació corresponent al, correspon al president de la entitat local el informe de la intervención municipal vis el artículo 193.4 del 3 reforz de la ley reguladora de incendios local que establece la obligación de este hasta... a... asaventarle al ple bueno, este... Este ley... este el decreto de la alcaldía la... número 239 aprobar la liquidación del presupuesto vis el informe de intervención del expediente de liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2000 de voto el del qual és com sigueix Fons líquids de tresoreria a 30, a 31 del 12 de, de 2007 2.360.569 en 27 3 pendents de cobrament 3.072.419 en 32 Obligacions pendents de pagaments 1.280.614 Remenés de tesoreria 4.152.373 en 73 remenent de tesoreries per despeses generals 2.114.823 en 13 resultat pressupostari de l'exercici 2008 3 reconeguts nets 10.832.000 507 en 61 obligaciones reconegudas netas 9.880.294 en 65 resultat presupuestario del ejercicio 952.212 en 96 resultat presupuestario ajustado 1.447.553 an 39 he resuelto primer, aprovar la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2008 a seventar-ne a la Junta de Govern Local i al ple municipal ordinari que tingui llot. Senyor Serra Malera. Si sí, bona nit. Avui el que, el que fem és donar compte de la liquidació del pressupost de l'any 2008 eh, perquè ens entenem una mica doncs, com, com es va tancar eh, a nivell comptable l'exercici passat. A veure, ja repetir una mica dades que ha pogut donar el senyor secretari, però potser també per clarificar una mica la, la situació, passaríem a comentar que vam tancat aquest 2008 amb uns fons líquids de tresoreria de 2.360.000 euros, gairebé 2.400.000, lleugerament inferior al 2007, però també teníem 3 milions de drets de cobrament, que vol dir que o sigui, la, la suma, en realitat, era bastant eh, superior a les dades del, del 2007. És a dir, aquests fons líquids de tresoreria, a més aquestes, aquests drets de cobrament, se'ls hi resten les obligacions de pagament que són els, els, les obligacions que té contractes l'ajuntament per fer efectives d un milió 1.280.000 euros el resultat de tot això, venen a ser 4.150.000 en positiu, però en aquests eh, 4 milions s'han per una banda s'han han, han d'incorporar nostres desviacions i per altra banda s'ha de provisionar uns apartats que, que, que entenem que són de d'ductors cobrament si algú li interessa la qüestió i es, pot, i es mira l'expedient, veurà que hi ha una partida important d'uns 800.000 euros d'ductors cobrament 700.000 dels quals venen d'una impugnació que va fer l'empresa Iberpotash perquè se'ls va actualitzar la llicència d'activitats i se'ls va doncs, van posar una, una càrrega impositiva i important no? de 700.000 euros ho han portat a tribunals, ho han de impugnar i per tant el que fem, mica per prudència és provisionar aquest possible eh, o aquest possible no pagament d'aquest import d'aquest impost per part de l'empresa que hem esmentat amb tot plegat, el 2008 el tancaríem eh? restant aquestes desviacions i aquestes provisions el tancaríem en 2.114.000 euros en els quals en moment s'incorporen els romanents de tresoreria d'exercicis de, anteriors acabaríem amb un superàvit de 795.000 eh, euros si ens ho mirem només des del punt de vista de, de, dels aspectes corrents ingressos i despeses corrents ingressos, menys despeses i tot el que sigui les anualitats teòriques que venen a ser la, les càrregues de, de, dels préstecs eh, tenim un estalvi net de 885.000 euros que si ens basem estrictament en, en, en la legalitat i en el que, en el que marca la llei d'estabilitat pressupostària fa que la ràtio, ràtio d'endeutament la situem al 61,77% que és per sota del 110% eh, per permès, que és el que marca la, la, la llei com a màxim i entenem doncs, que, que amb això ens dona possibilitats per una banda de seguir afrontant eh, els crèdits que es puguin anar demanant i sobretot eh, el retorn del, de, de tot l'endeutament que hi ha en els anys eh, futurs alguna intervenció, senyora Josa? Sí o no? Sí? sí. Ah, no que no bueno, no sé, què vol que li digui que vostè no sàpiga segurament, ah, no, no, no sé, segurament no sé. que ja sabrà el que li diré perquè bueno, ja és no, no, digui, digui, no seria la primera digui. vegada que, que iniciativa l'any passat ja li vam dir que, que abans del dia 1 de juny s'ha de reunir la Comissió Especial de Comptes i no s'ha fet i possibilitats s'hauríem tingut no és que sigui això una qüestió de vital transcendència ni que s'acabi els calers de l'Ajuntament sinó que el senyor secretari que, que avui ens deia el tema de les, de les actes que volen anar a la llei amb resumir literalment les actes ell sap que abans del dia de juny 15 dies abans es dona la formació al grup municipal i 15 dies i abans del dia o deu just de reunir la comissió especial de comptes, l'any passat vam suprimir una reunió la vam fer com a preparatòria perquè no es va fer aquest requisit i aquest any tornem a fer el mateix per tant, una qüestió fora de la llei, s'ha fet el decret la comissió, la junta de govern que es va fer el dia 19 de maig donaven comptes per tant possiblement es podria haver fet aquesta reunió això el secretari ho ha de saber perquè segurament que sí que sap que la llei ho diu això ho vam proposar a la comissió informativa és evident que la treballadora que es dedica a fer els números va dir que hi havia dues persones que estaven a sentisme i és clar eh, nosaltres quan una treballadora té dificultats som molt solidaris amb aquest tema o dos però també es va dir que havíem parlat amb la sindicatura de comptes i que havien dit que no passava res que, que si a l'octubre ja es presentaven els comptes que tal ta, això és el que diu l'equip de govern eh, o, la, o la treballadora que bueno, en aquest cas en aquesta comissió formativa del divendres parlava la treballadora, no parlava l'equip de govern mm, per tant el secretari tampoc hi era perquè va marxar va abans de a cap, de, no, a cap de mitja hora va marxar que vull dir, que són qüestions que, que no tenen una transcendència perquè per sorri res però que hem d'anar a la llei perquè des d'aquest punt de vista eh, podem anar, anar incomplint coses la companya Anna Graviel parlava del tema de la contractació això és il·legal totalment i és un incompliment de la llei si ara hi ha el compliment de la comissió especial de comptes bueno, ja la reunirem i més coses que han de sortir en aquest ple em que són incompliments doncs bueno eh, aviam, no podem aplaudir perquè si el senyor Jordi Moltó o que si bé va guanyar la legislatura actual mitjançant contenciosos perquè no complia la llei l'anterior equip de govern pues, aviam, és una contradicció per part del vostre tarannà o el vostre, la vostra ideologia sí, clar, és una contradicció i bueno jo no vull ficar els números, tenim de tenir la comissió especial de comptes i temps tindré de discutir, de discutir aquests números, per tant com que és una informació, doncs pues bueno, em per assabentat però que consti que, que consti en acte que hi ha una infracció de la llei Una altra intervenció senyor. Gabriel Sí, en el pleno que vam aprovar els pressupostos del 2009, de l'any vigent, jo vaig fer algunes al·lusions en nom de la CUP a que quan es fa un pressupost ha de tenir en compte sempre l'exercici de l'any anterior per acabar veient si augmentes partides o si en disminueixes d'altres, etc. I recordo que en aquell moment se'n va dir que no estàvem aprovant la liquidació del 2008 i que estàvem parlant del pressupost del 2009. El fet és que el que jo deia ja en aquell moment es ratifica ara quan sí que toca parlar del tancament de l'exercici del 2008 però que les coses no, no han canviat perquè els hi posem un títol diferent i efectivament hi ha coses que des de la CUP ens preocupen i és que hi ha algunes partides en les que s'havia pressupostat una quantitat estem parlant del 2008, a inicis del 2008 pressupostem una quantitat i quan s'acaba el 2008 veiem que s'han gastat molts menys diners dels que s'havien previst no? això que d'entrada pot semblar positiu perquè pot semblar que l'Ajuntament estalvia doncs nosaltres pensem que estalvia amb les àrees on justament no s'hauria d'estalviar i veiem doncs això que en polítiques d'igualtat per exemple s'ha gastat només un, al voltant del, del 38% del que hi havia pressupostat que, que amb gent gran promoció de l'ocupació, sanitat ensenyament, tampoc s'ha arribat a exaurir les partides, quan sabem que les escoles se'ls està dient que no hi ha diners perquè elles consideren que són necessitats a la biblioteca tampoc hem exaurit tota la partida, a cultura tampoc ens hem acabat la partida, participació ciutadana tampoc i a promoció econòmica tampoc amb d'altres evidentment les sobrepassem en moltíssim eh? i ens gastem molts més diners dels que havíem pressupostat és normal, entenem que això és qüestió de prioritats polítiques i que a vegades doncs, convé treure d'aquí i de posar-ne allà però com que evidentment no són les nostres prioritats polítiques, doncs en aquest sentit sí que, sí que ho volem posar sobre de la taula també és curiós com si comparem que d'un any cap a l'altre els preus s'apugen i, i, i com a principi general s'instaura un, un augment no, al voltant de l'IPC, depèn de l'any, depèn de quan es facin els pressupostos, s'agafa una xifra o una altra, però es fan augments per sistema perquè s'entén que els preus dels proveïdors pujaran tots doncs amb algunes partides i eh, és que pressupostem menys el 2008 del que vam pressupostat el 2007 i no només això, sinó que ens acabem gastant menys el 2008 del que ens hem gastar el 2007 tenint en compte que els preus, com deia, pugen i això torna a passar a, a ensenyament, a educació i torna a passar a sanitat i a nosaltres ens preocupa que amb aquest tipus d'àrees doncs, es tendeixi a gastar-hi cada vegada menys diners i ja no vull repartir-ho perquè en aquest plenari em sembla que hem parlat de la crisi quasi igual que la televisió però és que en els moments en que estem nosaltres entenem que Convergència no està fent una política adequada i, i segueix prioritzant inversions que corresponen més a èpoques de vaques grasses que a un altre tipus d'èpoques tot i així els resultats en, en, en global són positius perquè la situació econòmica de l'Ajuntament no és potser dramàtica que havia estat en altres moments i per tant doncs, ens podem permetre eh, fer inversions perquè ens podem permetre nivells alts d'endeutament i tenim diguéssim una economia relativament sanejada, estem endeutats però és normal no serem nosaltres qui diem que no ens hem d'endeutar no serem nosaltres qui diem que no hem de gastar, hem de gastar. el que estem dient és que ara s'ha de gastar més que mai en algunes àrees i ara és quan més que mai hem d'invertir en serveis socials en educació, en cohesió, en immigració en participació ciutadana, etc. I per tant, aprofitava que avui sí que se'm deixaria parlar d'això sense fer-se cap apreciació negativa per deixar-ho sobre de la taula. Alguna intervenció, senyor Manuel Vins? Sí. Endavant. Bé, aviam, això són números i hi ha un carro i, arriba, i costa d'entendre, no? Però, aviam, fent un anàlisi global, esclar, romanent de tresoreria total, 4 milions d'euros, no? i llavors aquest romanent es distribueix, hi ha romanent actiu, passiu, que ve, que surt, que entra, que marxa, i al final dius què vol dir que hi ha 4 milions de romanent? Vull dir, què vol dir? Que no complim el pressupost. No són capaços d'arribar a complir el pressupost encara que sí, disminuïm i pujant unes partides, queden partides d'inversió per l'any que ve, partides que vénen de l'any passat, anem fent romanents d'aquí i d'allà, i per entendre això, al final et tornes mig boig i dius, bueno, aviam, quin romanent tenim? Perquè, esclar, si mires la llista de romanents, històricament tindràs que tenim un milió d'euros per a la residència, em sembla, no? Perquè tenim 300.000 d'un any, 700 i pico mil d'un any, però al final dels finals el que t'ha quedat aquest any que és l'acumulat de tots els anys tots tot, tot són 751.000 euros no? realment és una mica el que va dir el senyor Andorra l'anterior any, que va dir, home, sembla que el tema que hi hagi un milió d'euros és virtual no? bueno aviam, jo crec que una mica quan es, crea, es fa un pressupost s'ha de ser molt rigorós i quan es creu un pressupost i es creu amb aquell pressupost s'ha intentar complir-lo encara que evidentment molts cops no pot ser perquè és difícil amb un ajuntament depèn de subvencions però és clar, 4 milions d'euros és quasi bé el 40% del pressupost total llavors a mi em sembla que aquí tenim un problema de, de ser molt més rigorosos econòmicament i complir els pressupostos i complir amb el que ens creiem i fer els estudis i tot el que s'hagi de fer necessari però arribar una mica fins al final i no pensar, bueno, ja ens ho farem l'any que bé i ja ens ho canviarem perquè al final tots ens perdem aquí. No? això per un cantó, no? l'altre ja s'ha dit evidentment l'endeutament d'aquest ajuntament pot pues, és un endeutament que jo crec que està dintre del normal encara que es digui que no està complint l'estabilitat les, pressupostària que es va aprovar fa dos anys i bueno, és, jo diré que això és una satisfacció que tenim des del grup socialista i que intentarem lluitar perquè això sigui així una cosa és que després les partides es moguin en funció del color polític que es tingui no? ja està alguna intervenció preparada d'Esquerra Republicana senyora Cortés el senyor Andorra? Sí, una intervenció molt curta, senzillament ah. doncs el senyor Manel Bens ha dit que eren números són números que fan política i les polítiques que es fan actualment no són bones, només hem de mirar la política que tenim actualment en cultura que és zero, Nos es fa res estar tot aturat, tot parat i no parlem ja de serveis socials bé, senzillament no direm res perquè ja s'ha dit moltes coses i a més a més doncs, com que tampoc es porta a votació dic que sí que si es portés a votació el nostre vot evidentment seria negatiu perquè no, perquè no hi estem en absolut d'acord i ja ho hem dit sí senyor, virtual senyor Manuel Benz senyor Serra Malera sí, sí bé, per ser, per ser breu uh, respondent al senyor Hinojosa eh uh, és cert el que comentava del dia 1 de juny però el dia 1 de juny era per la comissió especial de comptes també estem avui parlant de, de la liquidació del pressupost en qualsevol cas jo tampoc em reiteraré en el que es va comentar el dia de les, de les informatives en tot cas sí que pregaria el senyor secretari si vol fer alguna, alguna consideració es van fer les consultes pertinents eh, pel fet de que ens era impossible complir la data 1 de juny llavors, per una sèrie qüestions que hi van sortir les informatives i que no, no cal recordar i, i per tant en aquest cas sí que quan, quan deixi el torn de paraula agrairia al senyor secretari doncs que, que no t'espontualitzés si és que realment hi ha algun tipus de repercussió algun tipus de responsabilitat, algun tipus de problema pel fet de que el dia 1 s'hagi o no s'hagi eh, convocat la, la comissió especial de comptes eh, seguint amb la senyora Gabriel de la CUP eh, aquest any intentarem fer les coses més bé intentarem fer les coses més, més com toquen és cert que hi ha partides en les que no es va esgotar tot el pressupost, també és cert que hi ha partides en les que es va esgotar o es va sobrepassar però a vegades també ho hem comentat no? hi ha diferències polítiques i potser en aquestes coses en les que, en les que els, els números les, les reflexen eh, i moltes vegades potser tampoc és per, per pròpia voluntat sinó perquè les, les situacions van, van venir com van venint i en moments determinats es prioritzen les coses que es prioritzen som conscients de la situació que estem vivint avui en dia i intentarem fer cas de, de, de les seves voluntats d'invertir o d'incrementar de la despesa en aquells aspectes que realment són, són importants pel poble uh, pel senyor Manuel Benz sí que és cert que això ja va sortir de, de, de la residència i ja va sortir en algun, altre, en algun altre ple sí que sembla que totes les xifres siguin, siguin virtuals vull dir, a vegades penses a sota, hi ha algun sac on hi ha aquest milió 50.000 euros uh, de, la, de la residència el que també uh, i ara m'ocaven de passar Uh, escolta, hi ha dues partides clarament identificades que és la 1, 315, 52, 250, i la 62, 250, en les que hi tenim 300.000 per un cantor 750.000 per l'altre que venen aquest milió 1.050.000 euros destinats a la, a la residència no sé, no sé si això ho contestem o no ho Ta també són números, també són partides i, i potser el que també és cert és que caldria anar a veure si en aquest sac, eh, l'obrim hi, hi ha tots aquests, aquests bitllets bé, i per l'aportació d'Esquerra doncs, no, no hi ha res més a dir gràcies, bona nit Mira, alguna altra intervenció? no? prepara d'Esquerra Sí, senyor Nojosa ah, ah, és que, es que, eh, veure, El senyor Serra Malera ha eh, eh, dit eh, eh, eh. que tenia d'intervenir el senyor secretari Bueno, sab... perdó, sí, sí, sí que, cas, eh, No ha intervingut aclarim, Si vol si intervenir primer volia fer una aclaració Un moment, un moment senyor Nojosa, sí que he intervint que ha sigut un lapsus meu el senyor secretari sí, bueno, el, tema, el tema de los plazos que ponen las normas legales sobre la aprobación de distintas datos de carácter económico que sorprendentemente son solamente los, los posa generalmente sobre este asunto eh, la, la, la única conse consecuencia que yo conéis es que eh, se incumple esa norma eh, la razón en que, que pido es que eh, entraba ya con, con la gente que, que y hemos arribado donde ponen arribado que si no hayan arribado no piensan la, la obligación de aprobar sigue pendiente lo que no se puede hacer como no como en arriba ya dejamos de hacerlo un en arriba y lo ha, Y además que Que pueden lo, lo, lo fe la, pero las más consecuencias que, que el incumplimiento de la norma no yo, yo no las conéis eh, entonces hay una hay una hay una fecha que es la, la entrega a la sindicatura de contras de juntauntas de, de la conta general que es el 15 de, de octubre que si en ese momento no está no está entregada pues normalmente te mandan una carta y te requeréis que hayamos ayuntamientos que requeréis nosotros lo, lo tendríamos en principio la programación está feta para que por lo menos esa esa data es cumplirá y otras, otras también se han bueno, Muchas gracias señor Nojosa Bueno, no sé, és mi em sap greu que hem de referir-me al senyor secretari perquè, perquè sembla que jo tingui alguna qüestió amb ell i no tinc cap qüestió perquè al principi vostè és neutral és el secretari i ha d'estar al servei de la corporació municipal que vull dir al servei de l'equip de govern i al servei de tots els grups municipals i això li dic per remarcar-li perquè hi ha moments perquè sembla que s'espanta si ve algun grup municipal a demanar alguna cosa perquè sembla doncs que, que cuidado, abans tinc de parlar amb el jefe perquè això sembla que és una mica complicat li dic que no tinc cap cosa ni cap qüestió política amb vostè perquè vostè, remarco ha d'estar al servei de la corporació però mm, aviam, aquí és una qüestió de confiança que vostè em diguin que estem parlant d'una qüestió que té la importància que pot tenir que aquestes qüestions a vegades poden tenir moltes importàncies no complir la llei pot tenir moltes importàncies perquè si vostè parla de que eh, tal dia posarem les barreres arquitectòniques i perquè ho marca la llei i no es posa ni alguna persona es fa mal perquè no hi ha les barreres arquitectòniques després un la llei que no l'hem fet bé i és una qüestió de confiança perquè l'any passat vam tornar a parlar del mateix tema i no estem parlant d'alguna que té una transcendència té la que té, la que se li vol donar i vostè sap molt bé que es va aplaçar aquesta reunió perquè no estàvem dintre dels de termes i aquest any passa igual i se'n diu que és l'ascentisme laboral de dos treballadors jo comprenc que quan hi ha ascentisme s'han de situar les històries però que bueno, és una qüestió de confiança jo no me l'acabo de creure i segurament que, serà així, segurament que serà així però jo no me l'acabo de creure per tant, no fem un cavat de batalla jo simplement també li vull recomanar des del ple de que vostè quan vingui alguna persona del grup de l'oposició no s'espanti no s'espanti perquè està al servei de tota la corporació i no anem a fer-li cap traveta a ningú simplement que demanem una informació que vostè sap molt bé a què em refereixo i no passa res ni per vostè, ni per l'equip de bovent Esten en el dret que hi ha informacions que les tenim de tenir i vostè no s'ha d'espantar perquè suposo que ja té la suficient experiència per no espantar-s'hi i a vegades passa això per tant és una qüestió que ja la voldria aclarar Només, perdó, perdó Sí, no en tot cas fem la ronda i després acaba intervenir vostè. Eh, Alguna altra intervenció, Gabriel, senyor Gabriel, no, no, no, senyora Malnaldins, pel grup d'esquerra, senyora Cortès? Sí, lligant amb el que està dient el senyor Hinojosa, jo només voldria remarcar-li, senyor secretari, que si això hagués passat a la legislatura passada, vostè ja estaria el contenciós, perquè era l'estil convergent. Senzillament Sen això, eh? Senyor Serra Malera. No, jo, jo no, quan he passat o he volgut cedir la paraula del secretari només era per, per, per posar un punt de, de dir, escolta, es va fer la, des de la intervenció es van fer les, les consultes pertinents per, per què podia passar si no es complia el, el, aquest termini no? però en qualsevol cas hi ha una futesa una tonteria, no és absentisme érem, érem baixes laborals home, home sí és a dir, em dirà, sí home, el fet és que no han vingut d'acord però, però una cosa és perquè no han pogut i altres potser perquè no han volgut és a dir, és igual, deixem-ho estar però realment realment eh, hi van ha haver baixes per, per qüestions quirúrgiques per operacions, etc etcètera, etcètera. està matisat i acabat Bé Puntualitzar una cosa, quan parlo de cientisme laboral estic parlant de baixes potser el nostre llenguatge laboral vostè té un i jo tinc un altre perquè treballo en una empresa que aquest concepte de cientisme laboral és baixa molt bé, doncs debatut suficientment aquest punt de l'hora del dia, com que no procedeix la votació perquè només és d'una compte, doncs procediríem a la... al debat del següent punt, que és acceptació subvenció atorgada per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per l'Escola Municipal de Música pel curs 2008-2009. Senyor secretari. Mitjançant resolució... EDU 1348-2009 publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña número 5, 5.381 de 18 de, de marzo es va otorgar al l'Ajuntament de Sallent una subvención per import de 88.200 euros pel funcionamiento de la Escuela Municipal de Música durante el curs 2008-2009 A las bases de la concesión se establece que per tal de poder tramitar el pagamiento se necesita, entre otras, el requisit de l'acceptació de la subvenció pel ple de la Corporació. És per aquest motiu que es proposa al ple de la Corporació l'adopció dels següents acords. Primer, acceptar la subvenció otorgada per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya mitjançant la resolució EDU 1348-2009 per un import total de 88.200 euros. Segon, donar trasllat del present acord a la Dirigió General Recurs del Sistema Educatiu del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i facultar el senyor alcalde president per signatura dels documents necessaris per la efectivitat d'aquest acord Senyor Soldani Bé, en aquest punt d'ordre del dia el que fer més aprovació de l'acceptació de la subvenció que dona el Departament d'Educació per l'Escola de Música que és amb raó d'un mòdul de 600 euros pels alumnes de, de 18 anys que consten i que aquest curs van sortirien a 147 les persones són súbdiques de ser, de rebre aquesta, aquesta subvenció Alguna intervenció? Senyora Rosa, senyora Anna Gabriel senyora Manuel Benz simplement comentar que és el mateix que hem estat discutint abans i no que el que hem discutit no? és, és molt poc no? però bueno, farem a favor evidentment Per part de l'esquerra Republicana doncs procediríem a votació, vots a favor potser contra cap extensió queda aprovada per unanimitat i passem al segon punt de d'onor del dia que és aprovació dels estatuts per la creació del Consell Municipal d'Esports Senyor Secretari Ates que es fa necessari procedir a l'aprovació de estatuts que regularan el Consell Municipal d'Esports, que serà l'òrgan a través del qual les diferents entitats i el teixit esportiu podran fer les seves aportacions, propostes, sugeriments i demandes dins del marc institucional per millorar la promoció de l'esport a partir de les contribucions de tots els agents que en formen part i que estan implicats en aquest món i en funció de les necessitats reals que té l'agent i la capacitat del seu ...esencial, humà i material. Vist l'article 4 de la llei 785 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, segons el qual correspon als municipis des de l'esfera de les seves competències, la potestat reglamentària i autoorganització. Vist l'informe de secretaria, per, per tot transposat la Comissió Informativa d'Atenció a les Persones, proposa el pre-adoció dels següents acords. Aprovar inicialment els estatuts que regularan el Consell Municipal d'Esport segon, sometre el document d'informació pública a mitjans anunci que s'ha de publicar al bulletí oficial de la província, al diari oficial de la Generalitat de Catalunya i uns de les mitjans de comunicació escrita diària i en el dolor i anunci de la corporació per termini de 30 dies per la formulació de reclamacions i alegacions. Si un corret trascorregut a aquest termini no s'han presentat alegacions o reclamacions, l'acord d'aprovació inicial s'entendrà se elevat a definitiu sense necessitat d'adopció d'acord express i els estatuts entraran en vigor un cop es publici el text íntegre en el objectiu oficial de la província i hi transcurrit el, de quin, el termini de 15 dies hàbils previst en l'article 65.2 de la llei 7 1985 tot de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local. Senyor Saldani. Sí. Uh, en aquest punt d'hora del dia portem aprovació una proposta d'estudis per crear un Consell Municipal d'Esports. Uh, això, diguem-ne, fins i tot va una mica complicat, complicat perquè ja, ja anàvem parlant molt de Consell Municipal d'Esports i fins i tot les reunions que anàvem mantenint que ja, ja era tradició de treballar doncs, de, forma, de forma coordinada les diferents entitats que es dediquen al món de l'esports al nostre poble i en les reunions mateixes des de almenys des que he arribat ja es parlant de que aquella reunió era el Consell Municipal d'Esports aquí llavors eh, parlant-ne doncs es va, es, va, es va sortir doncs la idea de que s'havia de fer la, la Constitució formal i ens eh, fins tot dèiem allà que hi havia hagut alguna Constitució del d'esports a l'any 89, es va estar buscant i es va estar remenant els actes d'aquella època i no es va trobar la, la Constitució definitiva del, del Consell Municipal d'Esports eh, i per tant doncs en aquest moment el que, el que volem fer diguem és la formalització de la de la creació del Consell Municipal d'Esports i que, per tant, doncs, es segueixi treballant eh, en el fons es segueixi treballant com fins ara perquè les entitats esportives ja, ja ens reuníem tots, eh, tots junts eh, diverses vegades l'any en funció també de les necessitats i eh, la proposta d'aquests estatuts doncs, els tema treballa és el mateix incorporant-hi els grups polítics municipals que doncs, eh, passen també a formar part d'aquest Consell Municipal d'Esports en aquesta, en aquesta proposta també doncs, es parla que hi ha una junta executiva i llavors hi ha la, el plenari on en forma part tothom, però sí que hi ha una junta executiva formada per menys gent i que són doncs la la gent que n'han volgut formar part i que en aquests moments ja es van reunint i que si aquests eh, estatuts tiren endavant, s'aproven i, i queden finalment aprovats doncs, després de l'exposició pública procediríem a la, a la constitució d'aquest Consell Municipal d'Esports amb, amb la Junta que, que se'n deriva per tant eh, hem fet uns estatuts, una proposta d'estatuts que es porta en aquest ple que intenta ser una, una proposta molt Mol bàsica perquè tampoc doncs, no hem uh, volgut entrar en, en concretar o en voler detallar molt, molt les coses que es, poden, que es poden tirar endavant sinó que hem buscat doncs uh, una proposta d'Estatuts que sigui fàcilment assumible pel conjunt de, de les persones que han de formar part i esperem que també ho sigui doncs per, per aquest plenari en la, en la darrera reunió que vam mantenir amb la, amb la gent de les entitats esportives hi ha vam procedir a repartir aquesta proposta d'Estatut perquè se la, se la poguessin mirar i que fos doncs, el màxim de, de, de consensuada possible. I atès que aquesta proposta d'Estatut doncs, recull els documents que ja, que ja es venien treballant i que ja hi havien hagut sobre, sobre la taula. De, fins a data d'avui no hi ha hagut doncs, cap aportació, cap consideració extra per part de les entes esportives i, per tant, esperem que pugui, que pugui tirar endavant i si hi ha alguna, alguna aportació que es pugui fer doncs, eh, no sé si es pot recollir també doncs, en, aquest, en aquest moment però sí que hi ha, això diguem-ne passa òbviament exposició pública com tots els estatuts, propostes d'estatuts i aprovacions inicials que es facin en un plenari i tres, vaja, la, la voluntat d'això en el final és de seguir treballant de forma, de forma coordinada les entitats esportives de Sallent, que tothom té prou necessitats i tothom volen molt positivament el fet que treballem d'una forma, forma conjunta i el, hi han coses que es fan a nivell, a nivell general l'última cosa que hem pogut veure ha sigut la nit de l'esportista o sobretot també la jornada de portes obertes en el qual doncs, eh, hem d'agrair molt el treball coordinat i la participació i l'implicació de totes les persones que, que s'hi mouen i esperem el vot favorable de la resta dels grups gràcies una intervenció senyor Nojosa sí. Bueno, no sé el meu grup municipal eh, parlava d'aquest tema però mm, aviam aviam si m'explico no, pues si hi ha alguna entitat esportiva que ens escolta perquè últimament sembla que, que si no aprovem la gespa del camp de futbol si no aprovem això sembla que bueno, per par, par part del nostre grup sembla que, és que estiguem en contra de l'esport que, bueno, que, que no estem en favor de l'esport no estem en favor de certes actuacions i esclar, ens sorprèn una mica aquests estatuts que ens sembla que, que hi ha una bona voluntat per part de l'equip de govern que no teníem estatuts de, o sigui del Consell Municipal d'Esport, és cert que s'han fet moltes coses jo pensava que sí, existien estatuts perquè com que sortien coses signades el Consell Municipal d'Esport i que aquí hi ha, un, hi ha una penya que porta una activitat de, de bé, no? Estan treballant i això de l'esport malgrat que alguns semblen bueno, hi ha molts esportistes que no estan en aquest rotllo perquè són esportistes individuals, perquè fer esport és una cosa personal e intransferible que dic jo, i hi ha molts esports de masses, d'aquests que s'ajunten molta gent i fan grans esdeveniments i tot això em, clar, aquests no sé com estaran situats dins del Consell Municipal d'Esport de, aquests individuals i tal, no estava gaire clar Bueno, no em vull enrotllar més perquè a fa molta calor i estem una mica calents. Eh, què vull dir a dir? Que és, ens sorprèn perquè té una diferència que aprovar aquests estatuts avui aquí sobre la taula. Vem discutir els estatuts de, del Consell Municipal del Medi Mediament i ens sembla que ens vam portar tres sessions per mirar de clarificar els temes. Vam discutir, bueno, de reglaments i d'estatuts, ens sembla que han discutit més d'un. El, el, el reglament del cementiri ves, que vam fer quatre reunions i al final vam aconseguir que bueno, que l'Anna Graviel va aconseguir que si algun dia es moria que l'enterressin a la terra no està clar bueno, jo també li vaig dir bueno, jo estaré al costat teu, si tu vols a la terra jo que em mori també vull anar a la terra almenys vam aconseguir això després d'una llarregada, discussió però ella diu que no està clar, no ho sé jo sembla que sí per tant, havíem eh, metàfora a part bé, això té una, un tractament especial no sé si és que els esportistes han de tenir un tractament especial aquests estatuts tenen un tractament especial i és que venen al ple eh, la comissió informativa va ser el dimarts no? dimarts i de dimarts avui pues, bueno podem fer aquí un pilot d'esmenes i si no l'exposició pública és veritat tenim opció d'aportar històries i tal tu dius que les entitats no han fet gaires aportacions però si han de fer alguna i ja està a l'exposició pública pues no sé, escoltar. potser que el nostre punt de vista és que potser eh, potser l'hem de deixar un mes més a sobre la taula i parlar una mica d'això, no? Dic jo perquè si hem estat 15 anys sense estatuts, si estem un mes més, tampoc passaria res però més que res bueno, si si la majoria decideix que s'han d'aprovar aquest estatut nosaltres eh, és que no els aprovarem perquè hi ha un tracte diferent hi ha un tracte diferent, les coses com siguin i això ho teniu d'entendre l'equip de govern estatut, i aquests no s'han de discutir ni s'han de fer gaire reunions perquè això funciona de collons o sigui, al Consell de Municipal de no cal discutir tant i no sé doncs ens tomem amb aquest problema que hi han aquí qüestions que les hem legit una mica per sobre i la veritat que es podríem millorar clar, si això provem així després fem les alegacions això de les alegacions està molt bé però no sé si fer alguna reunió més i si portar-lo al ple següent nosaltres faríem aquesta proposta i, i si no doncs no l'aprovarem, ja està eh, que em perdonin les entitats esportives però les coses fan d'una altra manera Acabat? Sí. Molt bé. Alguna intervenció, senyora Ana Gabriel? Sí, ja procedirà l'equip de govern a pronunciar-se sobre la proposta que, que feia iniciativa. En tot cas, nosaltres entenem que són això uns, uns estatuts molt, molt bàsics, molt estàndards i que recullen el compromís de, de que es vagin adaptant o renovant si el mateix Consell així ho decideix també entenem que, que serà difícil que uns estatuts o un reglament modifiqui la dinàmica que s'ha instal·lat amb un consell que ja fa molt temps que funciona. Eh? Vull dir Com que l'instrument ve després d'haver-se creat l'espai... Vaja, nosaltres creiem que el que és més probable que passi és que tot continuï passant com fins ara. Això és el més probable. Tot i així, ja són conegudes les diferències també que tenim de, de concepció de participació ciutadana nosaltres amb Convergència. Tampoc no ens volem estendre. Uh, el que sí que demanaríem és que, hi ha, que ara hi ha un tècnic de participació ciutadana a l'Ajuntament, que està contractat com a tal, doncs que pogués formar part del Consell perquè entenem doncs, que, que pot ser bo que en algun moment doncs, pugui articular doncs, no sé, propostes de gestió de la participació, sempre hem dit que la participació alguna s'improvitza, que és la que vosaltres no us agrada, però la que es reglamenta, doncs si hi ha un tècnic que pot col·laborar en reglamentar-la, doncs segurament eh, estaria bé que hi fos i un cop fet aquesta apreciació si es procedeix a votar-los doncs uh, els votarem no perquè ens creguem la vostra política de participació però perquè com a tal no ens fan nosa i, i no preferim no perdre gaire reunions amb aquest tema sincerament Alguna intervenció? Senyor Manolet, grup socialista sí. <coughs> Bé, bueno, una mica la meva exposició va una mica amb la línia del senyor Hinojosa vull dir, esclar ens doneu el aquest Consell, no? els, els estatuts una setmana abans d'aprovar-los aquí no tenir cap més reunions, ens va donar dos dies abans de la Junta i de la Comissió Informativa evidentment no tens temps de fer les coses no, Oba, no hi ha necessitat de crear un Consell Municipal d'Esport em sembla que no és obligatori no? que deixo'm una pregunta perquè si portem no sé quants anys funcionant sense aquest Consell Municipal d'esports, no cal que el muntem no? i si sí que veieu que ja funcionava bé com funcionava fins ara doncs podeu seguir funcionant i ja està no? Vull dir, això és una qüestió després d'aquests estatuts nosaltres no els, no els aprovarem perquè clar, és un Consell Municipal d'Esports que ja crea doncs, un, una junta executiva no? dic, hostia, dic poder que la creies el Consell no? Montem el Consell, fem la reunió i llavors creiem la junta executiva però ja ens l'has muntat, la Junta Executiva, el secretari, el tècnic d'esports, responsable de manteniment, dos representants d'esports i dos representants d'esports de lliure. I aquests representants com, són rotatoris, no són rotatoris, mmm, són sempre els mateixos, canvia cada any, eh, són, no sé, i què és l'esport de competició fins on t'arriba i, i l'oposició aquí, i, i som algun lloc, i algun regidor de l'oposició que també estigui dins d'aquesta Junta Executiva no li veig, no?, llavors jo estic una mica amb la línia també del senyor Nejo, dit, Sota, no ve d'un mes perquè hem estat tota la vida així parlem una mica més i ho discutim o acabem d'ajustar i ho portem el mes que ve aquí i ho aprovem per majoria absoluta bé no? si la gent vol, clar, evidentment Alguna no? intervenció per part d'Esquerra Republicana? Bueno, no sé si s'ha sentit abans sentia el públic, sí? La ràdio no Bé, eh, doncs que a nivell de partit a nosaltres ens és agradat primer debatre aquests estatuts perquè no han tingut temps perquè des del dimarts que se'ns van presentar doncs, realment no han tingut temps no? com he dit abans també, doncs, poder, com hem estat formant part de les comissions d'elaboració de, de, de del Consell dels Estatuts, del Consell de Medi Ambient i també dels Estatuts de la Ràdio que hi vam aportar doncs ens agradaria també poder aportar eh, les nostres particularitats sobre aquests estatuts i per tant doncs eh, nosaltres creiem doncs, que no hem tingut temps ni, ni, ni és el moment doncs, ara, en aquí, presents doncs d'anar dient doncs, aquest punt i aquest punt i l'1 i el dos. per tant creiem doncs, que ens agradaria doncs, entre tots doncs, poder doncs, eh, participar i dir la nostra com també que els altres grups polítics podessin aportar les seves idees no? per tant doncs eh, aquesta és la nostra i nosaltres ens agradaria doncs, deixar-ho de la taula, poder-ne parlar i que es tornés a portable un altre dia. Sennyor Saldoni? Bé, eh, Prime tot no es van repartir dimarts sinó que es van repartir si no que vaig quedar molt dimecs anterior quan es van convocar les comissions informatives. es va repartir la documentació i per tant diguem-ne una setmana una setmana anterior, Uh, dir també doncs, que es van, es van parlar es van parlar amb, la, amb les entitats esportives el dia, el dia 2 de juny que va ser tenir, doncs, la, la darrera reunió la darrera reunió amb, amb el conjunt de, de persones de les entitats esportives que la el tractament especial bé, nosaltres considerem que el, es poden muntar les reunions que facin falta, eh, però Uh, a vegades, diguem no pot ser el fet de muntar reunions o més reunions, diguem no vol dir que les coses estiguin més o més bé, vull dir, ni discutir per discutir, sinó que hi havia una, una proposta, com deia la senyora Gabriel, doncs cert, són uns estatuts diguem-ne, de, de perfil baix de, de perfil, diguem-ne molt estàndard, que eh, sí que uns estatuts, diguem-ne, per bàsics que siguin, han de marcar els mínims òrgans que han d'haver per tant, diguem-ne, si queda en un plenari una junta executiva la junta executiva està, està formada per les persones que comentava el senyor Manuel Vens i que en el, en el sí del, de les antenes esportives de Llen està molt, molt definit, els qui forma part dels de esports de competició, que són els federats i els, eh, els esports de lleure doncs són els que, no, els que no estan federats uh, en, aquest, en aquest sentit si són rotatoris o són rotatoris, sí que hi ha un article en aquest institut que marca que és el, es farà un reglament per poder definir el funcionament d'aquesta junta i que, i que és qui marcarà doncs, la continuïtat o la continuïtat també m'agradaria de doncs, que cert el que deia la senyora Gabriel de que en aquest cas l'instrument ens ve després de, ja, el funcionament i de la pràctica habitual i que, doncs, que, i que també la gent que està portant entitats esportives aquí a Sallent i, i els que participen són, són gent que també tenen una llarga trajectòria en el sí de les entitats esportives del nostre municipi i que segurament el funcionament doncs, pot, pot ser, seguirà molt, molt semblant del que era fins ara no creiem que hi ha cap problema no, no hi ha cap problema en, en incorporar el tècnic de participació en el, en el consell perquè donc sí que és una cosa que doncs podem agafar, hem d'agafar sovin per norma perquè doncs pot aportar coses molt interessants no és no és obligatori tindre el consell municipal de sol de d'esports però sí que eh, això també ens hi ha portat la dinàmica la dinàmica d'anar parlant sempre del Consell Municipal d'Esports de que si montem un acte de Constitució real amb les persones que hi ha en aquest moment doncs, que alguna és diferent de la que hi havia doncs, fa fa anys doncs, anàvem a fer l'acte de Constitució d'aquest Consell Municipal d'Esports i no podíem constituir res perquè no hi havia res que, que, que, fos, que fos creat no? i per tant sí que és la voluntat de les unitats esportives de, tindre, de disposar d'aquest instrument que és el Consell Municipal d'Esports i, i bé, dit tot això doncs eh, si la voluntat dels diversos grups del, del plenari es pugui participar i que puguem muntar reunions per parlar sobre aquests estatuts doncs eh, no tenim cap problema eh, i durant, durant aquest termini fins al proper, fins al proper mes doncs muntarem, muntarem una reunió eh, per poder parlar d'aquests estatuts i ho portaríem novament en el, en el plenari incorporant les aportacions que hi haguin per part dels diversos grups municipals, per tant la proposta de, de l'equip de govern s'ha de deixar-ho sobre la taula i no s'ha de portar a votació el fet de deixar-ho sobre la taula gràcies Bé, eh, procedeix doncs votar a favor de deixar-ho sobre la taula o no eh, vots a favor ens en contra que he d'aprovar per unanimitat i passem al següent punt de l'hora del dia que és l'adversió de, de l'Ajuntament de Sallent a la proposta de la Federació Espanyola de Municipis i províncies d'Instauració del Dia d'Esport a Europa senyor secretari en la reunión del seu comité ejecutivo del 13 de febrero de 2009 va a aprobar una moción que tiene por adherirse al protocolo de colaboración aprobado por la Diputación de Barcelona y asumir el compromiso de donar difusión de esta iniciativa a todas las entidades de adhesión adheridas a la Federación de Municipios de Cataluña a la vista de los antecedentes además es la federación federaciones municipios y provincias a través de la seva Comisión de Sport y OCI ha considerado conveniente adherirse también al compromiso de conseguir junto a las instituciones avanzmentadas y todas aquellas que así o de la declaración de un día del sport europeo como micha de fomentar es valores implícis que la seva práctica comporta a la nuestra sociedad. Pero toda eso, la comisión ejecutiva ejecutiva de la FEN acorda donar a la iniciativa per promoure la historiación del día del sport a Europa traslladar aquest acord al Parlament Europeu i traslladar les entitats adherides a la FEN, a aquest acord per tal que, si ho consideren oportun, siguin adoptant en els seus respectius órganos de govern. Senyor Saldani. En aquest, en aquest punt d'hora del dia és una, és una moció que parteix de, de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i juntament amb la Federació de Municipis de Catalunya ens han fet arribar eh, el fet d'instaurar el, el Dia de l'Esport. La Diputació de Barcelona també hi dóna el seu suport i és la Diputació de Barcelona també doncs, qui ha impullsat en rere any la, la celebració del dia, del dia de l'esport o el cap de setmana de l'esport, que enguany va ser el si i set de juny i que aquí qui doncs, eh, doncs, ja, ja portem molts anys molts anys serà el dia de l'esport i que va ser el dia, el dia 6 i que vam comptar doncs amb una mostra de tots els esports que, o de la majoria dels esports que es practiquen en el nostre poble i que van ser doncs, en el, el pavelló i que vam, vam poder disfrutar de, de veure doncs, com molts nois i noies nens i nenes i gent gran també participaven i provaven esports que a vegades no, no han provat mai, pots fer doncs, el circuit i fer-ho tota una miqueta i, provem, i portem a provació doncs, adherir-nos en aquesta proposta de, de crear el dia, el dia de l'esport Esperem a vot favorable de restar els grups. Alguna intervenció, senyora Josa? Senyora Ana Gabriel? Sí, nosaltres, com us podeu imaginar, una proposta que tingui de la Federació Espanyola de Municipis i Provincies, en principi, eh, no l'haguéssim subscrit. El que passa que, com que en els acords només demanem eh, donar recolzament a la iniciativa per promoure l'instauració del Dia de l'Esport a l'Europa, doncs entenem que és una iniciativa que, que, que correspon al marc del nostre país i no de l'estat espanyol un cop dit això eh, nosaltres quan, quan donem suport a, un, a una moció o un acord d'adhesió del tipus que sigui quan hi donem suport és perquè, vaja, perquè ens hem parlat, perquè hi estem d'acord i perquè ens sembla bé que hi hagi un de l'esport a Europa no? Eh, no és així per part dels altres grups polítics i, i quan debatíem això ens venia a la memòria quan vam estar parlant en aquest plenari sobre el tema dels transgènics es va aprovar una moció i que justament eh, aquesta setmana doncs, ha estat rebutjada pel Parlament eh, perquè no, no s'ha accedit per part d'alguns polit... grups que estan representats aquí en el plenari, no s'ha volgut accedir a que hi hagués el, el debat, no? per tant sí que demanaria una mica de coherència és dir, aquí al plenari de l'Ajuntament com que no hi ha massa ressò mediàtic de tant en tant ens ve el diari però no, no estem cada dia a, a l'agenda dels diaris doncs passa desapercebut però jo agrairia una mica de coherència és dir si ens posicionem, doncs intentem-ho fer doncs, coherent amb el que pensem i que després no ens tingueu sempre despistats perquè aquí diu una cosa i al Parlament en feu una altra i a Madrid una de diferent i a Europa us alieu amb els adversaris polítics de, de, de la Generalitat, etc. Per tant nosaltres com que no tenim aquests problemes temes d'equilibris, votem a favor d'això, això, no ens anorem d'empanadí perquè serem coherents, però agrairíem que vosaltres fessiu el mateix. Bona intervenció, senyor Manuel Vens, per part de Esquerra Republicana. Senyor Soldani, sí, més benificada doncs a eh... Sí, el, vot, el vot serà favorable, però manifestar doncs que ja es va sortir un dia en aquest plenari, em sembla que va ser el senyor Manuel Benz, que va dir que a vegades no podem controlar ni podem influir en el que, en el que es decideixen en els diversos estaments dels nostres, dels nostres partits i doncs a, a vegades se'ns escapa una miqueta i aquí podem tindre una opinió i nosaltres també doncs, tots els partits les fem, les fem arribar pels canals oportuns o podem participar en els partits però no tenim, no tenim la última paraula amb alguns temes, ja ens agradaria Bé, alguna altra intervenció? No? Doncs procediríem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Amb abstenció, queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de d'hora del dia, que és moció que presenta el grup polític municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya al ple de l'Ajuntament de Sallent relativa a la restauració dels impactes mediambientals ocasionats per les fuites d'aigua salada del col·lector de Salmorras. Uh... Sí sí, en tot cas no, sí, sí, pena, sí, sí, però, en tot cas, però jo punt... faria una proposta eh, que hem de fer un recés per parlar una mica d'aquest tema uh, bé, en tot cas jo el que diria és que es llegeixi la moció, perquè és el punt que hi ha fer constància de que hi ha hagut aquesta esmena i que a més a més en tot cas l'esmena uh, doncs després poder-la debatre, però el procediment és aquest, eh? que consti que l'esmena s'ha de llegir abans de la moció em no? No, no, no, un moment, un moment. primer s'ha de llegir la moció després hi han les esmenes primer no, es vota l'esmena sí, o si hi haguessin quatre esmenes les quatre esmenes començant per la més allunyada del text i arribant a la més propera i després evidentment es vota la moció amb les esmenes o no incorporades si, si, si, si han sigut va, acceptades i en tot cas aquí del doncs, tema del recers diuen que no no, no correspon en bueno. tot cas per part d'Esquerra Republicana perdó, qui ho diu que no, no correspon? jo estic dient, sí. vostè, aquí estem al plenari eh? sí. no, no, perdó, jo dic que qui és el que no correspon? No, eh, el, ple, el, el plenari és... no, no, el... no, no a dir en tot cas no hi ha inconvenient que en altres ocasions hem fet el... però ah. no, no hi l'assessor de grup d'iniciativa que diu que que estava dient Vas, que no era legal i com ah, que... Eh, no. eh... jo li he dit que volia que... <laughs> Bé, en tot cas, eh, per part d'Esquerra Republicana, si la senyora Cortés vol fer lectura de la moció, eh, suposo que és la segona que ens van entrar, perquè ens en van entrar dues, amb dos eh, termes, suposo que llegirà la segona, i ho vol fer que el secretari la llegeixi, la vol llegir vostè, doncs senyora Cortés té la paraula. Antecedents. La zona humida aigua i molls de la Corbatera era un esplai fluvial d'interès natural considerat com a fonamental per mantenir la connectivitat ecològica del Pla del Bages. Al llarg dels anys s'hi han efectuat diverses actuacions de millora ecològica i inversions econòmiques de forma continuada per aconseguir la creació, restauració, consolidació, manteniment i divulgació d'aquest espai. La corbatera està afectada per diverses conduccions de serveis com el gas natural i el col·lector de salmorres que evacua part dels residus contaminants de la indústria minera. Aquest últim ha ocasionat diversos impactes negatius en aquesta zona especialment sensible, fulminant tota la vegetació en una àrea d'aproximadament 200 50 metres, àrea que actualment s'ha incrementat amb el nou vessament. L'impacte ocasionat perdurarà al llarg de molts anys i la presència del col·lector de salmorra suposa una amenaça constant, ja que les avaries s'ho vintegen en aquesta infraestructura degut a que ja fa anys que està al màxim de la seva capacitat. Està envellit i els seus materials estan desgastats per la mateixa salmorra. En tan sols 10 mesos hem hagut de suportar quatre vessaments a Sallent i sis al Bages. Els mesos de setembre, octubre i desembre ja van pronosticar nous vessaments i malauradament així ha succeït i continuarà succeint mentre no substitueixi la vella canalització i es projecti fora de l'àmbit de l'espai d'alguamolls de la Corbatera. El, projecte municipal, perdó, el grup municipal d'Esquerra hem demanat en diverses ocasions a l'Ajuntament de Sallent que formulés demanda de reclamació o recurs formal exprés i per escrit a l'Agència Catalana de l'Aigua i Aigües de Barcelona com a responsables dels danys produïts pel passament del col·lector de salmorres perquè siguin elles qui en paguin tots els greuges que han provocat al nostre municipi i que en cap cas l'Ajuntament de Sallent no es vegi obligat a pagar-ne les conseqüències uns greuges que, per molt que siguin econòmicament compensats, mai podran reparar el mal moral, patrimonial i mediambiental que ha sofert Sallent. El passat mes d'abril, a través d'una instància escrita, vam sol·licitar la còpia de la demanda que hauria d'haver efectuat l'Ajuntament i el mes de maig la vam tornar a reclamar. Vam requerir-la novament en sessió de ple del mes de maig. En cap de les tres ocasions, ni l'alcalde ni la regidora de medi ambient ens l'han enviat, la qual cosa ens fa pensar que no ha estat formulada. El perill està en que el mes d'agost d'enguany prescriurà el dret de formalitzar-la i Sallent perdrà el dret de reclamar la responsabilitat a qui li pertoca. Per tot el que hem exposat, demanem a l'Ajuntament de Sallent que adopti els següents acords. Primer, INCUAC expedient administratiu a l'Agència Catalana de l'Aigua i Aigües de Barcelona pels fets que han quedat exposats en mesura cautelar consistent en encarregar a càrrec de les esmentades societats un estudi ambiental de l'impacte produït a causa del vessament d'aigua salada del col·lector de Salmorres que avaluï i quantifiqui econòmicament les actuacions necessàries per restaurar la zona i retornar-la al seu estat natural en el mínim temps possible, amb la consegüent restauració de les terres salinitzades a substituïdes per terra nova adequada a la zona i amb previsió de replantar en nombre i espècies els espècies arbres equivalents als que han mort a causa d'aquests fets. Segon, ordenar la propietat de la infraestructura Agència Catalana de l'Aigua i a l'empresa que en fa l'explotació i gestió Aigües de Barcelona el compliment i l'execució de totes les actuacions que prevegi l'estudi ambiental indicat a l'apartat anterior Tercer, instruir expedient de rescabalament de danys i perjudicis davant de l'Agència Catalana de l'Aigua i de la Societat Aigües de Barcelona per tal que restaurin els danys produïts tant a propietats públiques com privades afectades per les avaries de les seves instal·lacions Quart, exigir a l'Agència Catalana de l'Aigua que el recorregut, el recorregut del nou col·lector es prevegi fora de l'àmbit de la corbatera i que s'inutilitzi el vell. Cinquè notificar totes les actuacions que es facin a nivell municipal en aquest afer a l'empresa que produeixi els residus Iberpotage, a l'ens protector del col·lector de Salmorres, l'Agència Catalana de l'Aigua a l'empresa gestora del col·lector Aigües de Barcelona i a totes les administracions que han aportat fons econòmics en la restauració de la zona, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya així com també els propietaris de les terres salinitzades i afectades a causa de les fuites del col·lector de Salmorres Sisè Comunicar totes les actuacions que es facin a nivell municipal en aquest afer als grups municipals i facilitar-los l'accés immediat als expedients, sense necessitat de prèvia petició, atesa la importància i transcendència que les actuacions tenen per a l'exercici de les seves competències. 7. Comunica aquest acord a l'empresa que produeix els residus, Iberpotage, a l'ENS propietari del col·lector de Salmorres, l'Agència Catalana de l'Aigua, a l'empresa gestora del col·lector Aigües de Barcelona i a totes les administracions que han aportat fons econòmics en la restauració de la zona, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal, Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, així com també els propietaris de les terres salinitzades a causa de les fuites del col·lector de Salmorres. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sallent 15 de juny de 2009. Molt bé, eh, tal com s'ha dit ja, hi ha hagut una esmena de substitució presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya el senyor José Antonio Nojosa vol llegir vostè o vol, vol llegir el secretari o no es pot fer el reces I eh, en tot cas llegiria l'esmena i fem el reces si ens farem el reces no? eh? si necessita consensuar-ho amb algú doncs està bé no? naturalment, és que com a mínim hi ha ja aquesta necessitat valdria més que el consensuessi tot, tot, com que tot, una part sí, sí, de una sí, història potser no, no és possible creiem que hi ha la necessitat de que una moció d'aquesta importància pues que com a mínim aviam, sí, el podrien consensuar bueno, doncs Bé, és, és mera de substitució no, José. José Antonio no José Vera com a regidor en representació del grup polític municipal d'iniciativa per Catalunya Vera a l'Ajuntament de Seyent la present esmena de substitució es fonamenta en els següents propostes sobre la moció que presenta el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya relativa a la restauració dels impactes mediambientals ocasionats per a les fuites d'aigua salada del col·lector de Salmorra. És per això que proposem al ple l'aprovació de la següent esmena de substitució. Primer, que el primer, que el primer punt de la proposta d'Esquerra Republicana de Catalunya se substitueixi per inquart expedient informatiu a ACA i APBAR pel fets que han quedat exposats consistent en què s'encarrega un tercer, proposat pel Consell de Medi Ambient de Sallent-Rit-Sarficat pel ple de l'Ajuntament, que realitza en un període màxim de dos mesos un estudi mediambiental d'impacte produït a causa del vessament d'aigua salada del col·lector de salmorras, que avalui i quantifiqui econòmicament les actuacions necessàries per restaurar la zona i retornar-la al seu estat natural en el mínim temps possible amb la conseqüent restauració de les terres salenitzades. Essen substituïdes per terra nova adequada a la zona i amb previsió de replantar en nombre i espècies els arbres equivalents als que han mort a causa d'aquests fets. I un confets informi del resultat a ACA i Abbar per executar les actuacions necessàries i en cas de que ACA i APBAR no acceptin ni executin les propostes de les de l'exmentat d'estudi en qual el corresponent expedient administratiu sancionador per tal que un tercer executés les actuacions necessàries a càrrec de les segmentats organismes ACA i APBAR. Segon, que en el tercer de les propostes d'Esquerra Republicana de Catalunya es institueixen per <coughs> instruir expedient de rescabalament de danys i perjuïcis davant de l'Agència Catalana de l'Aigua i de la Societat Aigües de Barcelona i subsidiàriament, a les que carguin per tal de garantir els drets mediambiental en l'article 45 de la constitució per tant que, re que restaurin els danys produïts tant a propietats públiques com privades, afectades per les haveries de les seves instal·lacions. T que el quart punt de la proposta d'Esquerra republicana de Catalunya se substitueixe per i sí a la ciència Catalana de Dalula que el recorregut del nou col·lector a ser possible és es preveï fora de l'àmbit de la curvatera i que s'utilitz i que s'inutilitzi el vell. Salient el 19 de juny del 2009. Quan diem el col·lector a ser possible, no diem com una cosa concloent perquè estem parlant de que és un col·lector, eh, és simplement una petita explicació que passa per la curvatera, però si el cambiessem a lo pas, a millor passaria per per camps de correu, de conreus. Per tant aquí no és tan fàcil, aviam. Nosaltres estaríem més per clarificar aquesta ermena de si en el cas que passes per la curvatera, que estigués reforçat amb una canalització de formigó, que en cas de que algun moment es reventés, tingués una altra via alternativa a la, a la salmorra, que no caigués a terra. Bueno, això seria una qüestió de que es podria matitzar més. I dit això, jo li demano al senyor alcalde que si autoritza a fer un petit reces seria bon. Doncs eh, procedem a fer un reces de 10 minuts i, i d'aquí 10 minuts reprendrem el plenari corresponent. Moltes gràcies i fins ara.